Öregelt. Ma 2022. május 10-e van kedd, 8 felszomban szeggel 7 óra. Ez a kefejáncsi minden, amit aznapról tudni kell vagy érdemes. A netezők és fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is, igen egy korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. későn feküdtem, ma összeszedettebben vagyok itt, mint tegnap voltam, de a papírjaimat nem tudtam átnézni. Győször az első 35 perc, vagy ki tudja mekkora része, azzal telik, hogy zene fog szólni, én pedig irogatok. Um, amennyiben önök meg akarnak találni, abban az esetben abba hagyom az olvasást és az írógatást, elnézést. És odafigyelek arra, amire önök szeretnék, hogy odafigyeljek. Ez egy telefonszámot tudok ajánlani. 061 71242. bármilyen témában. Fél nyolc után, mondom Ádám, Elsimor László lesz, és 8 óra után már teljes terjedelemben rendelkezésre fogok állni. 061 712 ma 2022 május 10-én egy koranyári napom. 061 712 1242 With my voice. I am calling you. You're an African doctor harvesting tea adults.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 My voice, With my voice, I am called. With my voice, I am called. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. my voice, I am called. There was a song, a song yearned to be sung It was a spinning song about the king of rock and roll The king was first a young prince The prince was the best With his black jelly hair he crashed onto a stage in Vegas The king had a queen, the queen's hair was a stairway She tended the castle garden, and in the garden planted a tree The garden tree was a stairway, It was sixteen branches high On the top branch was a nest, sing the high cloudy nest Yes, there was a bird, the bird had a wing The wing had a feather, spin the feather and sing the wind but no Egy intéi otthon felejtettem, azzal lerövözült az, az idő, amivel itt a papíriáimmal kellett foglalkoznom. Az otthon maradt. The bright horses are broken free from the field. Két fia halt meg képnek. Egy évekkel korábban a másik közelmúltban. Ennek apropóján szólít most a zene. Van Önök között bárki, aki eltemette a gyerekét? 061 712 Van-e Önök között bárki, aki eltemette a gyerekét? And everyone has a heart and it's calling for something and We're all so sick and tired of seeing things as they are the Horses are just horses and their manes aren't full of fire and The fields are just fields And there ain't no Lord And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the Just to wish that time can dissolve. Don't mean we can't believe In something In any way My baby's coming back now On the next train I can hear the whistle blowing I can hear the mighty roar I can hear the horses prancing In the pastures of the Lord 0617-11242, azt kérdeztem, hogy van -e önök között bárki, aki eltemette a gyerekét. Beszélgessünk a gyerekeinkről. Az én lányom valamikor évfél után jelezte, hogy megérkezett Marrakeszbe, ahol nagyon elkívánkozott. Nem kizárólag Marrakesz foglalkoztatta, hanem nagyon régen utazott. És rávette a barátját, hogy menjenek el. Előtte Madridban kúszáltak, mert átszálltak. Az elmúlt időben megint közelebb kerültünk egymáshoz, egy ilyen furcsa ütemezésű kapcsolat, ami ilyen, hogyha ez egyáltalán egy megfelelő kifejezés. Nekem a szó klasszikus értelmében, miközben magam sem tudom, hogy miről beszélek, nincs apatudatom. Tehát a szónak abban az értelmében, hogy szülő vagyok, ezt a szülőséget nem élem meg úgy, mint ahogy, ahogy én tapasztalom, a barátnőm megéri az anyaságot, ami mégem sokszor zavarba hoz. Sokszor van bennem olyan alkalmazkodási kényszer, amelyre magam sem tudok választ adni. tehát hogyha valaki így viselkedik, akkor az rám hat, meg alapvető oka valószínűleg a szüleim lehetnek, akik egész gyerekkoromban egyfajtában és állandóan különböző példaképeket állítottak elém, hogy miért nem viselkedem úgy, mint X, vagy miért nem viselkedem úgy, mint Y, Hogy belőlem egy mérhetetlen dacot ö, váltott ki, de ettől a dactól teljesen függetlenül azért ott volt bennem a figyelem is, gyeremből adódó, meg az intelemből adódó valami alkalmazkodási kényszer, amit lehetséges, hogy tízes kellen, tízesre vetettem el, attól mégis ott volt előttem, fölöttem, alattam, mellettem. Mesélnének nekem a gyermekeikről? Ne kérdezzenek vissza, hogy mit. Amit akarnak? 061-712-42 So go on some stairs Gyüleget? Vagy no A lánya is azt mondta az apukájára, hogy apukám. Most nekem ez a lányomtól ugyanígy jön, ugyanígy szólít meg, és ugyanígy beszél rólam. És ez az valami csodálatos. Egy szót kimond, és azt mondja, hogy apukám. És annyira. Foglalkoztat az ő sorsa, mondtam neked a múlt héten, hogy, hogy milyen csodálatos volt érezni, hogy felnőtt, és hogy a párkapcsolatában, mint felnőtt, hogy él a párjával. És így a gyerekségét úgy élem meg, hogy felnőtt korban érzem ezt, hogy most nagyon a gyerekem. Így periódus van, mert ez nem volt így hosszabb-hosszú ideje. Kicsi korában igen, amikor olyan csacsogó kiskölyök volt, amikor tudod a nézeget a játékokat és így ápápápigyáp, áp, áp, nem erről nem, beszél. Aztán hosszú ideig nem volt ilyen, és most megint nagyon ilyen érzés van. Neked egy gyereked van? Igen, ő az egy. És miért nincs több? Azért nincs több, mert amikor az édesanyjával terveztük az életünket, akkor nem voltunk nagyon jól elengedve anyagilag, és azt láttuk, hogy nagyon sok problémát okozott sok iskolában a, a nem túl jól eleresztett anyagi jól ez ilyen 87 körül, 88, hogy lesz ez? Tudunk-e egy gyere, gyereket egyáltalán eltartani? Tudod enni, adni neki, legyen neki klassz ruhája, és ne a legszarabb tartartója legyen az iskolába, és nagyon-nagyon éreztük azt, hogy kettő nem fog menni. Nem lesz neki elég. És nagyon szarul jött volna Hiszen Egyszerűen rossz érzés volt, hogy, hogy nem fog tudni olyan klassz, életet élni, mint a többi gyerek mondjuk, aki körülötte van, és ez neki rossz lesz. És mind a ketten ezt a meggondolást tartottátok szem előtt? Tehát egyik sem vitatkozott a másiktól? De hogy nem. Vitatkozni nem vitatkozunk, de rengeteket beszélgettünk róla, hogy ezt hogy is lehetne csinálni. Mert ráadásul két pedagógus is volt a közvetlen környezetünkben, egy, egy családtag is, és közvetlenül hallottunk az iskolákról. Aztán, amikor már iskolába járt, akkor is téma volt ez, mert még ugye lehetett volna simán kettő, de akkor is gondolkoztunk ezen. Tehát beszélgettünk rengeteget erről, és mire anyagilag úgy éreztük volna, hogy lehetne, addigra már talán ez nem is volt kérdés. Akkor valahogy úgy napirendre tértünk fölötte, akkor volt már olyan 8 éves körül. Ma a 2022. május 10-e ked van, és néhány másodpercen múlott 418. Tudod-e, hogy hol van a lányod, és mit csinál? Igen, most. Most annyira azért nem napi szinten beszélgetünk, hogy minden nap, de tudósítjuk egymást az életünk fontos körülményeiről, és tudom, hogy ő most Hollandiában nagyon mélyen alszik. Napi szinten keményen dolgozik, általában délutánt és az éjszakát használja ki. Pizsamában alszik, vagy mesztelenül? Ha pizsamában alszik, milyen a pizsamája? Egy hosszú pólót húz magára, neki van ilyen alvópólója, és mikor nálunk alszik, akkor mindig tőle kér képzelne. Ez a barom jó érzés. Elkérde az egyik bólomat, hogy abban azt mindig. Így is készül. Mennyire fontos, vagy mennyire átérezhető az a kérdés, mely szerint az ember anélkül, hogy lenne nála egy kamera, vagy lenne a lányánál egy kamera, vagy a fiánál, vagy a gyerekeinél, lássa az élete bármely pillanatában a gyerekét, a gyerekeit. Nagyon fontos. Mindig azon jár az eszem, hogy éppen mit csinál. Ez a te kérdésed, ez alapos volt, és indokolt, és sokszor azért nem hívom föl, mert tudom, hogy most alszik, akkor várom azt, amikor tudom, hogy most akkor a munkájában nyakig ül, akkor azért nem hívom föl, és úgy várok vele, amikor egy-két napot is. Pedig hát mikor tudósítottam az első munkanapon, akkor alig vártam, hogy fölhívhassam, de így mindig tologattam egy kicsit, mert amikor nem volt tökéletesen alkalmas, akkor nem hívtam föl. Mert azon gondolkoztam, hogy éppen mit csinálsz, és akkor mondjuk gondolom, éppen azt csinálja, amikor nem jókor hívnám. The Let the world spin and now and turn you, turn, you kneel, lace up and your little blue-eyed go Ön mit fog mesélni a gyerekére a 061-7100-1242? I used to think that when you died, you kind of wandered the world In a slumber, till you crumbled, were absorbed into the earth Well, I don't think that anymore the form It rings no more The song, the song It spins, it spins Now since 1984 The song, the song, the song It spins, it's been a Spinning now And if you hold me I won't tell you That you know that If you wanna leave Don't breathe If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word, then live. Ha valaki feszélyezve érzi magát a téma által, akkor természetesen bármilyen egyéb ügyben is lehet telefonálni, de a kérdés mégis az volt, hogy... Hát amit kérdeztem... Öste volt a tegnapi. Másféleképpen volt szép, mint az előző. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Nekem ikreim vannak, nyolc évesek és nekem az volt a, a, a megdöbbentő ebben a dologban, hogy nekem, én rajtuk keresztül éreztem azt meg, hogy mit jelent a feltétlen szeretet. Nekem ez korábban nem volt meg, ez akkor lett, után ők lettek. Korábban hol lehetett? És Alu korábban aludt, vagy nem volt? Nem volt. És honnan jött? Fogalmam sincs. És mit jelent? Nem, nem tudom megfogalmazni, mit jelent. Mennyivel Neki. a gyerekek születése után köszönt öre? Hát azonnal. Tehát meglátta őket, és? Ennyi. Tudta, hogy az önné. tehát nincsenek összecserélve másokkal. Igen, igen, ez így volt. És ha összelettek volna cserélve egész feletlen másokkal, akkor létezhetett volna az elnézést az incselkedésért, hogy ez a szeretet úgy bújik elő, hogy nem is a saját gyerekei hívták elő önből. Szerintem ez eszébe se jutott elnézést. Hát nem tudom. Én elképzelhetőnek tartom. De Hát elképzelentően tartom, igen, hogy, hogy ez lett volna. De, a kérdés ugye nyilvánvalóan arra vonatkozik, illetve hát arra megy tovább, hogy vajon az a szeretet, ami akkor született, és ami nagy valószínűséggel valamilyen formában létezett korábban is, de valamiért nem volt kimondható, vagy nem volt átérezhető a kettő, nem ugyanaz, az azóta kiterjedt másokra is. Ez egy kérdés volt. Vagy megmaradt a két gyereknél? Megmarad. valójában ott mi született önben, ami egyébként... Tehát most a szeretetről beszélünk e, általában, vagy ez a, a gyerekeivel kapcsolatos szeretet, amit az egész szeretetről le lehet választani, miközben nyilvánvalóan, hogy egy tudós e, arról beszélne, hogy ilyen felosztás nincs. Inkább általában beszélünk a, a szeretetről. Tehát az, ami amit irántuk érzek, az egy az egy az jelenleg egy, egy más szint, mint amit mások iránt tudok. Összetudja hasonlítani engem, ezért mindig megszittak, hogy én képes vagyok különbséget tenni, ez van, de most nem akarom, hogy ön is bűnbe essen, de mégis a kérdés erre van, hogy ön összetudja hasonlítani eretnek kérdés, abban a bajon van a magyarázkodást. a szülei, a gyerekek anyja és a gyerekek iránt érzett szeretetét? Uh, persze, könnyen. A, a, uh, mi elváltunk, tehát amikor három évesek voltak a gyerekekkor, akkor mi elváltunk, tehát uh, az nem volt egy olyan, olyan jó kapcsolat, ami, uh, ami, ami mondjuk összehasonlíthatóvá tenni a dolgot, és uh, sajnos a szüleimmel pedig uh, nem alakult úgy a kapcsolat, hogy az uh, hogy az mondjuk megközelíteni ezt a szintet? Hogy alakult a gyerekekkel való kapcsolattartás? Hát én nagyon sokat látom őket azóta is, majdnem felefelében. És mennyiben áll össze a családi szeretet így két különböző lakásban? Mit élhetnek meg a gyerekek? Én azt gondolom, hogy, hogy meg sokat beszélgetünk is erről. Én azt gondolom, hogy ők ezt, ők ezt jól tudják kezelni. Tehát kicsik voltak, még mikor elváltunk, beleszoktak ebbe a helyzetbe, és, és szerintem ezt jól tudják kezelni. Nekem ugye óvattal kell viselkednem, de mindig megszerek mindent. De igyekszem nem túl jelentős határvilongást elkövetni. Azért a közelmúltban kiderült, hogy a lányomra, a gyerekkora és a szülei válása és a szüleihez való viszonya, az anyához és a velem viszonyba kapcsolódó viszonya, a hétköznapok azért nagyobb mértékben befolyásolták, semmint arról korábban beszámolt. Így aztán, amikor ön azt mondja, hogy azt feltételezi, hogy akkor van-e önben azért némi akármi a tekintetben, hogy azért ez a gyerekekre másféleképpen is hathatott. Mindenképpen, persze. Tehát azért, azért is fogalmaztam így, hogy egyelőre nem látok rajtuk olyan, uh, illetve, illetve de vannak természetesen olyan megnyilvánulások, amiből, amiből látszik és mondják is, hogy, hogy, hogy ez nem volt jó dolog. Fiú, fiú, fiú, lány? Egy fiú, egy lány. Egy fiú, Egy petéjükre? Nem. Vagy ez egy, ez egy ilyen uh, klinikai beavatkozással? Ah, igen, zombikos, maybe. Mennyi küzdelem után? Hát két, két, két és fél év. Ez a szülőknek mekkora kin? Belét vagy semekkora. A, a, a feleségemnek nyilván nagyobb volt, mint, mint nekem. Én ezt abszolút nem éltem meg kinnak. Neki nek is nyilván neki, neki nehezebb volt. De annyira nem de de nem nem volt ilyen tragikus, szerintem. Hány évig éltek házasságban? Hát, Kettő? Kettő? Gyerekekről mikor eset először szó? Hát, az rögtön az elején. Rögtön az elején már. már És gyakorlatilag a teljes házasságuk alatt folyt a küzdelem, hogy megszülessenek. Egyáltal az, hogy küzdelem, az egy jó szó? Nem, nem. Szerintem inkább egy, egy cél volt, amiért tudtuk, hogy ezt meg ezt meg kell tenni. De nem... nem nem gondolom, hogy ezt, hát én nem, de szerintem ő sem úgy érte meg, hogy ez most egy ilyen mindennapi küzdelem, tehát attól nyugodtan ment. Hány életkel. sikertelen Min? kísérlet? A, a lombikban az első sikeres lett. És előtte hány kísértelen, hány sikertelen, hány, hány, hány olyan kísérlet, ami nem vezet egy gyerekhez? Az meg három. Ön hány éves? 47. 47. Valójában miért váltak el? Mert, mert nem ismertük meg egymást az alatt, az idő alatt rendesen, mint amikor már indult ez a. Ez a Mi nem stimmel? Ejjegyzés. Mi két teljesen különböző típusú ember vagyunk. Tehát, hogy ha még egy kicsit, ha még, ha még egy picit uh, együtt vagyunk, és mondjuk nem söpünk szőnyeg alá egy csomó problémát, akkor, akkor mi elvártunk volna, mielőtt megszületnek a gyerekek, és azt mondtuk volna, hogy te is jó fej vagy, te is jó fej vagy, de ketten mi együtt nem vagyunk jó fejek. Ezt most nem értem. Most a szőnyeg alá de söpörték, vagy nem söpörték a szőnyeg alá? De a szőnyeg alá söpörtük a problémákat, igen, nem beszéltük meg, és ha kisöpörték volna onnan, vagy eleve nem söpörték volna oda be, akkor lehet, hogy most is együtt lennének. nem? Nem. Nem. nem. Hát az, a, az, a, az az azóta az elválás utáni időszakban teljesen bebizonyosodott, hogy nekünk ezt kellett tenni. Tehát mi megöltük volna egymást, hogy együtt maradunk. Tehát nem lett volna jó senkinek. Milyen módon találkozik a gyerekeknél? Alapvetően kinél vannak, ha így át ez a kifejezés jó? Hát mivel, mivel mondanám, majdnem felefelében vannak, így, így akkor a, a, az édesanyjánál is, meg nálam is majdnem ugyanannyit vannak. A bíróság mit mondott? Vagy közös megegyezés volt -e tekintetben, vagy fele-fele? Mi ezt megbeszéltük, megbeszéltük amikor szétköltöztünk, akkor megbeszéltük a rendszert, és utána, nem tudom én rá, négy évre váltunk el, és akkor azt a rendszert pedig igen jóváhatta a bíróság közös megegyezéssel. Zöggenőmentesebben vannak külön, mint amilyen zöggenősen voltak együtt? Persze. Együtt már együtt nem tudnánk lenni. De ez most szinte ideális, vagy erre mi a jó kifejezés? Hát azért ideálisnak nem mondanám, mert természetesen vannak hullámvölgyek a, a, a kettőnk közti kapcsolatban, de ha mondjuk a, a hullámvölgyeket kivesszük a dologból, akkor igen, akkor sokkal-sokkal jobb, mint együtt. Ez azt jelenti, hogy ők már iskolások? Igen, igen. És ha önnél alszanak, akkor ön viszi őket iskolába? Így van ma például? Nem, ma megyek értük a, ma megyek értük délután és akkor itt alszanak kedden szerdán és akkor szerd reggel, csütörtök reggelén viszem őket suliba e, És a napi programját ehhez igazítja, vagy ez hogyan megy? Abszolút a négy óra szent és sérthetetlen amihez mindent igazítani kell Van-e önnek pár kapcsolata? Most nincs jelenleg egy gyerekek anyjának? Neki van. És azt tudja, hogy ő hogyan viszonyul a két gyerekhez? Abszolút. És hogy? Ö, ő is elvált. Ö, egy nagyon-nagyon jó fel ember, meg rendes srác. Egyébként <gül> én is húsz éve, és, és, és nagyon jól bánik gyerekekkel, és teljesen tiszteletben tartja ezt a, a család. S hogy derült ki, hogy ő az új fiú, miközben önöknek 20 éves ismeretségük van? Egy iPad véletlen üzenet olvasásból. Ezt nem értem. Hát én megláttam egy üzenetet, hogy éppen a, a egymással a párom, vagy akkor Beleváltott üzenetet, és abból egyértelműen kiderült, hogy itt már van valami. Ez mennyi idővel azt követően volt, hogy elváltak? Az előtt volt, hogy elváltunk. Tehát neki volt viszonya ezzel a férfival? Hát ö, ö, úgy volt viszonya, hogy mi akkor gyakorlatilag már, már mit tudom, én másfél éve együtt éltünk, ö, de egymás mellett, mint két testvér. A, a gyerekek miatt, mert nem tudtuk, hogy most mit kezeljünk, okay. mit kezeljünk ezzel a helyzetet. De uh, hogy akkor ott már nem... A másik félhőv való ismeretség, az, aznak milyen a jelző szerkezete? Nem túl közeli, de barátok vagyunk. De ha nem látja meg ezt az üzenetet, akkor ezt egyébként tőle nem tudta volna meg? De hogy nem, csak két hétek később. Ki tudja? Ki tudja? Hogy hogy ki tudja? Hát, hogy tudjuk el, hogy ez így lett volna, hiszen ki tudja, Biztos. hogy amikor ez az üzenet elment, akkor ez az ismerettség már mennyi ideje volt meg? A két hónapja. De akkor rákérdezett? Illetve... Rá nem rá, hanem a páromra. Úgy, úgy, igen, igen. Persze, persze. Ha ezt a véletlen tekintetet gondolom, miközben magam előtt látom, akkor ez véletlen volt, vagy, tehát hogy ugye ez egy fontos etikai kérdés, a másik telefonjával való közlekedés, filmek készültek róla, nem is rosszak. Tud erről egy mondatot mondani? Nem, ez véletlen volt, igen. De meg tudott volna róla feledkezni, mert a példa azt mutatja, hogy nem. Megtört. Nem, nem Tehát El ez tudott volna -e tekinteni attól, hogy az üzenet kapcsán kérdést intézen a másikhoz? Nem, az már egy inkább ilyen uh, megkönnyebbülés dolog volt, hiszen ott ültünk valamiben, amiben és azt vártuk, hogy mi lesz ez a katalizátor, ami kimozdítja ezt a helyzetet ebből. És akkor most ez lett. Mm. Tehát tulajdonképpen inkább egy ilyen megkönnyebbülés volt mindenkinek, hogy na, végre történt valami, ami... Ami, ami elindít egy másik utat. Két kérdésem van, mert sajnos nincs többre idő. Az egyik az, hogy látott-e már e, a két gyerek önnél ottalvó nőt? Igen. És rákérdeztek-e? Persze, tehát mi beszéljük. Tehát nekem volt azóta három pár kapcsolatom, is, és, és őket ismerte a őket ismerték a gyerekek, és, és mi... És megkérdeztek-e arra, látja nem tudom abba hagyni, hogy miért váltogatják egymást? Tehát miközben ön ezt nem feltételezte volna, de a gyerekek mégis azt kérdezték, hogy két év alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt, sokkal több nem, hogyan lett már három nő? Hát öt év alatt, de... Öt év alatt? Oké, okay, bocsánat. De, de, persze, persze. Mi erről rendszeresen beszélgetünk, és megbeszéljük. Végül egy kérdés egy valós történet, amiben nem merülnék el, két saját neméhez vonzódó embernek van két gyereke, ugyanígy lombik programmal, mert eldöntötték. A szükközek tudja, hogy ők a saját nemükhez vonzódnak, a gyerekek még nem kicsik. Mennyire lesz nehéz nekik elmagyarázni azt, hogy adott esetben, mert hogy az anyjuknak van pár kapcsolata, az apjuknak pedig szintén, de ő még nem meri azt megmutatni a gyerekeknek, hogy ő egy férfival él együtt. Mennyire nehéz ez a helyzet, beleértve, hogy csak teljesen vázlatosan idéztem ennek fel? Én, én azt gondolom, hogy a gyerekekben ez, ha egyébként ez egy, ez egy boldog család, és, és minden rendben van, akkor szerintem a gyerekekben ez, a gyerekek ezt, ezt tök könnyen elfogadnák. Itt, Itt abba kérdés... kell, hogy hagynok. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonál, csak késésben vagyok. Köszönöm szépen, hogy szobált van. És elnézést köszönöm. a furta furcsa befejezésért. Elnézést a csúszásért csak olyan beszélgetés volt, amit nem lehetett hamarabb abba hagyni. Azt Nincs az a baj, csak nyolci fogunk tenni beszélgetni, én biozsörben megérkezem nyolc szavárba. Ah, akkor betudsz majd számolni legközelebb, hogy hol jár az az borzalmasnak ítélt építmény, amit te nagyon szeretsz. Szívesen beszámolok róla. A gyerekekről volt szó, alapvetően azért, mert a másik fia is meghalt, és ez valamiért hatott rám, én nagy Nick rajongó vagyok, és a nézőséget és a hallgatóságot a gyerekeikről kérdeztem, és most éppen egy apával beszélgettem, egy 47 éves apával, akinek ikrei vannak, és már 5 éve elvált a feleségétől, és a gyerekekhez fűződő viszonyáról volt szó. Ha nem pisztáskodás, nyilvánvalóan nem az, de ne te se annak, akkor ti eldöntöttétek annak idején, hogy hány gyereketek lesz? Én szerettem a legalább öt gyereket, de inkább még többet. És ennek mi volt ő, az oka? És végül így alakult. Hogy, Miért szerettél gyereket? volna sok gyereket? Hát, de, de, neked, neked egy testvéred gyereket. van, ugye? Vagy több? Igen. Én azt gondolom, hogy azt láttam, hogy a szüleim mind a ketten hárma voltak testvérek, és minden nagyobb a család annál Onál jobban működik az összefogás, az együttműködés, meglepő módon pont, pont fordítva, mint az ember gondolná. Tehát, és azt gondoltam, hogy, hogy egy, egy nagy családban sok, sokkal több érték, élmény tud létrejönni, meg, megszületni, és hát ezt tulajdonképpen így is megtapasztalom, mert azért a, még mindig csata zajvesz körül, igaz, hogy most már csak vagy kettő, vagy három gyerekem van otthon. De azért a csatazajhoz, de furcsa is, a, amikor csak úgy vagyunk ott, hogy a két kisebb lányom, akkor furcsa is a, az átlag magyar családok életét élni, mert az átlag magyar család az csak a két gyerekes család. Milyen apa vagy? Hát ezt én nem tudom. A gyerekemet meg ne kérdezd meg róla, mert... Az eszembe nem, ne, nem szeretem a magánéletet meg a közéletet keverni. hogyha ha látod a Facebook már pedig tudom, hogy nézed akkor látod, hogy még soha az életben nem osztotta meg olyan tartalmat, ami a gyerekeim megjelentek volna, vagy, a vagy bármilyen családi téma megjelent volna, családi ünnep, születésnap, halál és a többi, semmi, tehát hogy Mennyire én... tudod, hogy a lányaid a te lányaid? Nézd abban a mikroközökben, amiből léteznek, ott igen, és nem tagadom azt sem, hogy van rendszeresen így a miatt olyan iskolába jár, meg olyan helyre jár, ahol mondjuk a diákok többsége az nagyon-nagyon máshogyan gondolkodik a világról, mint ahogy mondjuk én. Szomorú, szomorú, hogy egy embert a szülei alapján ítélnek meg, de hát ez van. Gyerekekről vagy tanárokról van szó? Kicsis a gyerekekről. A gyerekek látják, hogy kegyetlenek, vagy ezt az egyik lányod elmeséli, miközben azok a gyerekek, akik elkövetik ezeket, azok talán nincsenek is tisztában, hogy mit okoznak vele. De lehetséges, hogy tisztában vannak vele. Nem becsülném le a mai fiataloknak a teljesen felismerő képességét. Hány éves lányról van szó? Hát, öm, szerintem ezen a témán ugorjunk át, mert akkor ez óvatatlanul jó, Ugyan, azt kérdezem vitát, tőled... Újságilvő de... nyomozást és a tebét nem szeretném... Oké, azt kérdezem tehát tőled, az, hogy te ezeket lépjünk a... Túl a... Lépjünk túl a magánéltemen, János, arra szeretnél kérni. Egy kérdés még, összesen, hogy ezeket a sebeket, amelyek egyébként így születnek, azokat te szinte maradék hogy meg tudod egyúgyítani. Magamon, vagy a gyermekeiden? A gyerekeiden. A gyerekeim nem kíván, csak is hozzászoktak ez az élethez. Hogy van édesany Köszönöm. Jobban, hazaengedték a kórházból, hogy úgy látom, nem térünk el a magánéletemtől. Figyelj, ez, ne haragudjál, ez, ez, ez egy olyan dolog, ami a közelmúltban egy olyan velet kapcsolatos témaköré vált, ahol az ember nem engedheti meg magának. Tehát én azt gondolom, hogy túl az udvariasságon, de az udvariasságon innen is. Ez egy idei kérdés, aztán abba hagyom. Jó, hát mondom, köszönöm szépen, jobban van. Most vált házi orvost, Uh, tegnap hosszor sem beszélgettem a új háziorvossal, aki régi jó partnerünk, mondjuk így a családunknak. Uh, a beszélgetésben nagyon sok minden hangzott a házi rendszerrel kapcsolatos problémákról. Tehát igazság szerint így utólag néhány tertőzővel azt gondolom, hogy... Nagyon jó tettem, hogy nem hallgattam. Nagyon sok vitát sikerült a felszírehozni eh, politikán belül is, azon túl is. Az utóbbi napokban több környékbeli beszéltem, volt, akivel személyesen találkoztam és hosszasan beszélgettem. És, eh, ezek kifejezetten hasznos, termékintő viták voltak, hogy, hogy tovább tudom adni az információt, ez meg kiderül, de minden esetben meglátjuk. Hogy, hogy, hogy... Én gazdagodtam én, én ezekkel a beszélgetésekkel. Egy gazdagabb lettem ezekkel a beszélgetésekkel. Elhavassok neked egy történetet, és kíváncsi vagyok a véleményedre. iden április 14-én kirúgtát a Netflix-től Frank Langellát, amiért elfogadhatatlan tartották a forgatáson tanúsított viselkedését. Bocsánatot kért... Uh, idén uh, március 25-én szerelmi jenetet adtam elő a fiatal feleségemet alakító színésznővel, mindketten teljesen fel voltunk öltözve, egy kanapén ültem, ő állt előttem, a rendező kivágásnak nevezte, megérintette a lábam, mondta a színésznő, ez nem volt benne a, a forgatókönyvben, ezután megfordult és lesétált a forgatásra, a rendező és az intimitás koordinátor követ őket. Megpróbáltam utána menni, de megkértek, hogy adjak neki egy kis teret. Körülbelül egy órát vártam, majd azt mondták, hogy nem tér vissza, és csomagolni is lehet. Nem sokkal később megkezdődött a nyomozás. Április 13-án a TMZ megjelent egy cikk, hogy Frank Lagellát elbocsátotta a Netflix, mert egy fiatal színésznő simogatott a felvételek között. E ez bizonyítható a hamis, ez teljes hazugság. A színésznőt név szerint említik, ugyanaz a fiatal nő, aki azzal vádolt meg, hogy megérintettem a lábát a kamera előtt a szerelmi jelenetben. Másnap a tétát a következő gépen javították ki. Frank Laggellát nem kirúgták, de vizsgálat alatt áll. Ebben a verzióban a színésznő nevét törölték. Nem beszélhetek a vádlón vagy a Netflix szándékairól, de a rám gyakorolt hatás felbicsőltelen volt, mondja az idős színész. Elvesztettem egy izgalmas részt jövőbeli keresetek esélyét. Amikor ezt a történetet hallod, talán először, jut ez eszedbe? Hát, teljesen megőzők a világ. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy, hogy Angliában az vetik föl, hogy azért is lehessen valakit följelenteni, elmarasztalni, mert túl sokáig néz meg valakit, tehát még egy férfi megbámul egy nőt, és tulajdonképpen már csak ez a, a dolog ez lehet eljárásnak a kiváltója. Nem, nem, semmi, semmiféle fizikai vagy verbális uh, molesztálás, sőt, uh, udvarlás, flörtölés, semmi nem történik, csak pusztán valaki hosszabban megnéz valakit, és azt a nő, azt a másik, uh, Sérelmezi, akkor ezért elmarasztalható legyen egy, egy férfi, Tehát ez egy teljes őrület. Lassan már az ember egyébként annak sem mer bókolni vagy udvarolni, aki egy kicsit örülne neki, hogy ha megegyeznék, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk csinos. Tehát én még amikor elmegyek a munkahelyemre, és mondjuk észreveszem, hogy valamelyik legelebbnek új a frizurája egyébként a jellemző rám, mint a legtöbb férfire, de már volt rá példa, és még ezt megjegyzem, még sose volt az, különböző pozitív éleljegyzem meg, ugye, még sose volt arra példa, hogy az illető ne őrült volna, és, és ne tetszett volna neki, hogy, hogy megjegyzem, hogy milyen... Minek a következménye irányom, ez az, ebben az ő... Ebben nincsen semmi szexizmus, nincs -e De, de, de látod-e ennek a mozgatórugóját? Látod-e azt, hogy mi zajlik? Honnan jött? A semmiből nem léphetett elő. Vagy ha akkor van-e számodra a magyarázat? Én nagyon sokat foglalkoztunk ebből először az elmúlt időben. Az Azt a fajta, írja a Langella, a... ösztönösen először hibáztatásba kezdtem, kiakadtam és bosszúra vágytam, beszéltem krízismenedzserekkel, jó kapcsolati hálóval rendelkező ügyvédekkel, szakmai szempontból szimpatikus 800 dolláros órabérrel ingyen tanácsot is adtak, ne az áldozatot, ne pereljen e, mélyen leásnak majd a múltjába, e, írja a titoktartási megállapodás, majd fogja a pénzt és fusson, szerepeljen tóksókban, tanúsítson bűnbánás, szindleljen alázatot, mondja azt, hogy sokat tanult az esetből, bocsánat, bocsánat, bocsánat, folytattalan kell a Ez mi? Nem tudom, János, Tényleg, nem tudom. Őrület. Az egész, ami megy a világba. Hát nem, most nem tudok de teremni, Laci, valami. nemrég jártál abban az országban, ahol ez zajlik. Én sejtem, hogy ebben, erről ott közvetlen élményed nem volt. Múzeumokban hála, jártál. Jó, hála jó Istennek, hogy nem volt. Na de hát érted, ott sem mindenki, ott sem volondult meg mindenki. Hát ott, na, de, na de ne arra, hogy emögött ugyanazt é, kérdezlek, látom. Én Nincs, figyelj, ne, ne láss mögött, egyszerűen kérdezek. Értem, én ugyanazt látom az egész uh, uh, jelenség mögött, mint amit egyébként uh, uh, mondjuk uh, akkor tapasztalunk meg, amikor neki ront egy, uh, egy ultrafeminista a Harry Potter könyvek szerzőjének, mert ő kifogásolja azt, hogy uh, önmagukat nőnek gondoló férfiak, azok. Uh, követelik azt a jogukat, hogy női mostóban tudják elvégezni a, a dolgokat. Tehát, hogy, hogy, és ugye ezt ezt, ezt szóvá meri tenni a, a rolling, és akkor ezek után azt mondják, hogy idekeztő, intoleráns, tehát egy teljes, teljes őrület. Van. Én ezt értem, de, ugyan, de most ugyan újabb Ugyanaz ugyan a jelenség van a mögött, amikor, amikor az orosz-ukrán háború kapcsán a, a, nem, nem állnak meg ott, hogy elítélik az orosz agresszorokat, joggal, uh, hanem azt mondják, hogy ne lehessen uh, mondjuk csajkozkét uh, játszani a Metropolitan Operába, vagy ne léten föl egy orosz világsztár a Metropolitan Operába, mert hogy főleg akkor, hogyha esetlegesen ő máshogyan viszonyul a hazájához, vagy éppen a hazájának a, az elnökihez, mint ami most a politikai korrekt beszéd része. Tehát, hogy egyszerűen verbális értelemben is, meg, meg az értelmezési keretet megadva is olyan túlkapások vannak, amelyek kifordítják a normális menetéből, vagy rendjéből a világot. És kifordgatják? Megvan az eredménye? Többé-kevésbé sikeressek, igen. Tehát a Német politikai... Zsolt írja, ez egy. Tegnapi publicisztika a magyar-lengyel taktika, az ukrán háború kapcsán a magyar-lengyel taktikai szóváltásokon felindulva például a minap az egyik nagy tekintélyű konzervatív heti lapban Magyarország, egy publicisztika szerzője konzervatív a civilizáció sírásóinak nevezte a lengyeleket, akik szerinte háborút akarnak kiprovokálni, pedig felelőtlen provokációikra már többször ráfásztak. Ez a retorika írja uh, német Zsold. Már-már úgy hangzik, mintha a publicista a II. világháború kitörésért is a lengyeleket tartaná felelősnek, pedig nyilvánvalóan nem akar egy magát konzervatívnak tartó szerző vagy lap. Az egykori Hitler és Stalin és most a Putyin elnök által felmelegített érveléssel azonosulni. És hasonló mód ö, ö, ír arról, hogy hasonló történelmi szabályság a II. világháborúban hazánkban háborús bűnöket elkövető felszabadítókat az ukrán nemzeti törekvésekkel azonosítani, arra hivatkozva, hogy a Vörös Hadsereg ezt a szárnyát a II. ukrán frontnak hívták. Valójában ez a Vörös Hadsereg az ukrán nemzetiekkel bánt el a legdurvábban, gyakorlatilag teljes kiirtásokra törekedve. Figyelembe kell venni, hogy a magyarassággal a szomszédos nemzetek közül a legnagyobb az ukrán. Um, Vajon ezek a túlkapások, te hoztad szóba a háborút, ezek mindnek a következményei, beleértve, hogy ezeket a túlkapásokat nagyon nehéz egy asztalon, vagy egy demonstrációs táblán kezelni, de próbáljuk meg. Ez a, amit felolvastál, Fideszes politikus, négymény csókotnak volt, hogy Igen, igen. Én teljesen értettem azzal, amit felolvastál. Márjuk melyik részéből? Ezek is fel. Tehát hogy én, én, én a, amit a zsolt meglátásával azonosulok. Szerintem, e, tehát egyrészt nézzük a lengyeleket. A lengyeleknek a reakciója az oroszokkal kapcsolatban érzelmileg teljesen érthetőek. E, teljesen. A, ugyanakkor nyilvánvalóan nem bánnak egyben a magyar nemzeti érdekkel, és emiatt van a két ország között feszültség. E, gyakorlatilag a, a sok észárados viszonyt, egy kicsi, ez most beárnyékolja. Én azt gondolom, meg abban bízom, én egy és a b együttműködés is a magyar-lengyel történelmi tradíciók miatt is ez helyre fog rázódni. Tehát a, a, és az is tény, hogy a lengyelek adott esetben érzelmileg túlfütött, túlzott reakcióval viszonyulnak a, a, a szomszédukba zajló háborúhoz, de különösen is az olaszokhoz. Hát, ezért nem, az, az, az lengyelek nem tudják elfejteni a katinyi tarkolövéseket. Tehát azért a el, elég sok megnézem az, az, az Andrzej Vajdának a filmét, és az ember, a gazin filmét, és az ember mindent megért. Hát, és nem csak, hogy megért, hanem, hanem teljes döbbenettel írja át, mindazt a tragédiát, amit a negyerek átértenek. Hát, ezt nem, nem tudják az oroszoknak elfelejteni. Ahogy sok minden más sem. Attól függetlenül, hogy egyébként a két ország történelmi viszonylatában nem egyszer voltak olyan, olyan szakaszok, amikor alapvetően a lengyelek voltak a konfliktus kezdeményezői, de hát... Ettől még a, azok a mély traumák, amelyek a Kellengyelország felosztásához, feldarbolásához, akár Lengyelország részbeni megszállásához, akár a szovjet időszak diktatúrája, az akár, talán ez a legsúlyosabb így a, a időben ő való közelsége miatt is a katényi mészárláshoz kapcsolódnak, hát ezek, ezek érthető, hogy túlzott érzelmi reakciókat váltanak ki, és néha még a politikai racionalitást is mellőzik. Arról ne is beszéljünk, hogy, hogy nem tudták azt a, azt a balesetet minden valószínűséggel balesített sem földolgozni még, ami, amelyben a kocsincs meghalt éppen Oroszországban menett, amelyek, amelyek kapcsolatban összeesküvés elméletek sora, fogalmazodott meg Oroszorsz, vagy Lengyelországban. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon terhelt viszony a lengyel- orosz viszony, és miközben egyébként Lengyelország különösen sok szemben elnérdekelt, és a lengyelek, ugye, ha csak Lembergre gondolunk, ha csak Galíciára gondolunk, vagy az egykori Galíciára gondolunk, akkor, akkor igazság szerint hát komoly sírelmeket szenvedtek el ukrán részről, de hát minden esetre ezzel együtt is megértem azt, amit, azt, amit Oroszország kapcsán, meg a háború kapcsán mondanak azt is megértem, hogy máshogyan viszonynak hozzá, mint mi, de nyilván van, ugyanaz várjuk a lengyel mint amit mi teszünk, hogy megértéssel kezeljék azt, hogy viszont nekünk mások az érdekeink, mások a szempontjaink. Oké, okay. semmilyen szendvics elképzelésem nincs, de most visszatérve az első témára, vagy annak vonzatára, tulajdonítasz a jelentőséget, fűzőre hozzá kommentált, vagy segítesz megérteni, ha azt kérdezem tőled, hogy két olyan nemzetközi sztár hazai alkalmazásával kapcsolatban lehetett a közelmúltban is korábban olvasni, akiket egyébként a MeToo kapcsán eh, Nyugat-Európában és Amerikában nem alkalmaznak egyáltalán. Az egyik egy operaénekes, a másik egy filmszínész. Az operaénekes rendszeresen szerepel eh, a Magyar Állami Operaház színpadán, a másik szereplő pedig egy olasz bíborost fog alakítani, Sós Péter 1242 a Nyugat Kapujában című műben. Van -e ennek jelentősége vagy sem? Tessék? Gondolom a Kevin Spacerről van Ez szó. Ez részint a Placido Domingóról van szó, részint a Kevin Spacerről? Uh, a Placido Domingónál lemaradtam, hogy vele mi a baj éppen. Hát mindaz, amivel kapcsolatban a Milán új Szkálától kezdve az összes operából kitiltották, a Medből, még tavaly talán. Hol egyébként különböző leveleket írt és elnézésként, ha bárkit is megbántott a viselkedésével, majd nem sokkal később feltűnt talán Szegeden és aztán Budapesten. Egyrészt az egész Kevin Spicy dologgal kapcsolatban gondba vagyok, annak idén figyelemmel követtem. Főleg azért, mert akkor érdeklődéssel néztem a Kártyaváros sorozatot, amivel szerintem bár sok-sok túlzás volt benne és irreális fordulat, de amely, amely mégis úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy érdekes, ö, izgalmas és politikai értelemben is van, vannak tanulságai. És nyilván én azok közé tartoztam, akik sajnálták azt hogy, eh, hogy eh, Kevin Spacey nélkül folytatták a sorozatot, mert szerintem nagyon jó karakter volt, és én Kevin Spacey-t nagyon jó színésznek tartom. Benn. Én vesztességként élem meg az, hogy bizonyos szerepektől megfosztották. Egyébként pedig mint hogy az ember csak a sajtóból olvas ilyen dolgokat, nem tudom, hogy mi az igazság, nagyon-nagyon könnyen, nagyon-nagyon gyorsan tudnak embereket parkoló tenni, még a legnagyobb láthatóra, a legnagyobb sztárokat is, azzal a váddal, hogy mondjuk fiút vagy lányt mulesztárt, miközben ezekre nincsen tanul, és csak egy embernek a szava az, amelyik egy másik ember szavával szemben áll, de ezt látjuk most vállóperekben, Amerikában mindenben, hogy, hogy aztán kiderül, hogy mégsem úgy volt, mégsem az volt, de nem, nem tudom. Tehát hogy én igazság szerint nem tudom, hogy mi az igazság Kevin spacey kapcsolatban. Halvány fogalva. Akkor én. azt szeretném megkérdezni, különös tekintet arra, hogy másodperceken belül 8 óra lesz, hogy vajon számodra a martólászló László története egy befejezett története? Hát, mint Lászlóval nincs közöttünk. Így, hát persze, ez egy fontos kérdés. Ezért igen. Én nem tagadom Marton Lászlót. Jól ismertem személyesen, kifejezetten kedveltem, nem szoros, de jó viszonyban voltunk. A belevoló találkozásokat, beszélgetéseket, sőt, színházi élményeket, amikor mondjuk a színházban találkoztunk és nem tudtunk beszélgetni, ezeket én inspiráló, jó dolognak tartottam az életemben. Tehát én sajnáltam azt, ami vele történt, és ugyanakkor, mint hogy az ő esetében többen megerősítették, hogy igazak voltak a vádak, azt meg nem tudtam megérteni. nehezen is állt össze bennem az, hogy ő tényleg mondjuk... Az én sajnáltam is őt, amiatt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy így viszonyult másokhoz. Ugyanakkor azokat, akiket meg akik meg úgy élték, meg hogy molesztálja őket, azokkal meg együtt éreztem. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Ugye, amikor az ember valakit ismer, és nem csak távolról, ma olyan, olyan könnyű megvetni azt, akit nem ismersz, és akivel nincsen közeli kapcsolatod, és nagyon pillanatokat el tudod ítélni, és le tudod szólni, és viszont ha már ismered, akkor nehezebb, a, nehezebb az objektív véleményalkotás. És én ezért mondom, hogy, hogy én, én sajnáltam őt, ugyanakkor. Hát nagyon távol áll tőlem mindenféle olyan cselekedett, mint ami ő jellemző volt, tehát mások molesztálását, tapogatását. Egyáltalán az ismerkedésnek azt a módját, nem, most nem, nem arról beszélek hogy ő ismerkedett, de ha azt a módját, hogy valaki másokat fogdós, nem tudom mi, tehát ez, ez, már, már e, ezt is elítélem, mert nem, vagy én, én tőlem nagyon távol áll. Nyolc óra egy van, egy e utolsó kérdést engedjél meg, nem azt kérdeztem, hogy igaz-e, azt kérdezem, hogy hallottál te is már olyan plegykát, hogy Vinyáczi Attila nem indul a Nemzeti Színház új vezetésért, mármint, hogy megismételje e az igazgatói tehát és hogy eszennyienik ő kerülne a Nemzeti Színház élére. Hát, nézd, én, nekem Attila barátom. És mint, hogy Attila a barátom, ezért nekem Attila szándékről vannak információim, és ezt én nem szeretném megosztani a, a világa. Ja. Attilának tervei vannak, én őt egy nagyon értékes embernek, és egy kiváló művésznek tartom. És ezért ezért én milyen irányba is alakuljon az ő pályája, az abban segítője, partnere leszek, hogyan eddig is. Tehát mi, mi jó partnerek, jó szövetségesek vagyunk. Nagyon régóta, tehát ez független a jelenlegi státuszunktól, hogy a Nemzeti házvezetője, vezetője, meg a Nemzeti Muzannak a vezetője vagyok. Tehát ez annál, annál korábbi. Most ez az egyik. A másik az, hogy hogy meg lennék leföldve, hogy Esznyi nem Nemzeti Színház vezető lenne. Én ennek egyszerűen nem látom esélyét. Nem látom esélyét. És, és igazság szerint Mindaz a legyetemben, hogy én az Esznyi is jól ismerem személyesen, és egyébként egy jó művésznek tartom. Azt a kálvári, amelyet megértek a, a Vígszínházban, az azt gondolom, hogy azt és sok barátom van ott, tehát színész barátaim is vannak, akitől személyesen hallottam beszámolókat, ezért én azt gondolom, hogy eszényénkének jobb, hogyha pihen, és mondjuk színészként szamatoztatja a tehetségét, és nem színházvezetőként, de ez csak a magánvéleményem, nyilvánvalóan neki joga van megpályázni a vezetői állását, ahogyan bárki másnak, aki ezen a pályán mozog, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Állás, te itt, ott vagy, Diósgyőrben? Itt vagyok, rálátok éppen a darut nézem, és a, a tornyot, meg a mellé épülő e, lépcsőházat, amin a, meg a listát, amin be lehet menni a várba. Vigyázz magadra! Köszönöm! Szia! hallottak. halottak. Mm. I never knew which way was out Once it was on, it was on And that was that The umbilicus was a faucet That found in rabid blood And I spun on my wheel Like a laboratory rat Electrical storm on the bathroom floor clutching the ball. My blood was for the gags and other people's diseases My monstrous little memories swallowed me whole No. 171242 the year I officially became the bride of Jesus In love, in love, in love you laugh In love you move, I move And one more time with feeling Love you love, I love you love Saw you in heart And the stars are splashed across the ceiling was basically overwhelming. I had such hard blues down there in the supermarket queues. I had a sudden urge to become someone, someone like you, who started out with less than anyone I I love you love, I love you love I'm in heart, And all the stars are splashed Softly to the hole to drink Come as far as the edge of my blood Then swim And in the bathroom mirror I see me vomit in the sink And all through the house We hear the hyena's hyena Jó reggelt! Jó reggelt, el vagyok. Igen, nagyon szép volt a tegnap este, és azt gondolom olyan emberi sorsok, életek elevenettek meg, leginkább az utolsó eh, idősebb úrnak a elmeséléséből, ami hát hát bozognató volt helyenként. Önt nem zavarta az, ami engem zavart, és aztán próbáltam magamban feloldani, és azt se állítanám, hogy nem sikerült jobban, mint általában, de mégis ott volt bennem, hogy az ember szerethet volna valami megoldást, valami szintézist, de ezt az élet ebben a formában nem mindig produkálja, és tegnap se produkálta. Én azt gondolom, hogy én nem zavart, mert hogy tisztában vagyok fel, hogy időnként nem produkálja neket az élet. Tehát úgy hallgattam az egészet, összességében tök más volt, mint a múltkori. nem ne, ne, ne ezen is tudná megfoglalhatni, hogy volt más, arra, hogy teljesen más volt az íve, teljesen más, teljesen más volt, de én csak hallgattam különösen az édesanyjával, történtek, voltam nagyon elhűve Amikor? Az édesanyjával. Igen. Történtek. Igen. Tehát, hogy az azért, az, az hú, az nagyon durolhat. Igen, legközel meg fogom kérni majd a színpadmestert, hogy egy kicsit kevesebb fény legyen rajtam, mert egyáltalán nem látok az első sorok mögé, ebből is következik az, hogy viszonylag ritkábban mentem hátrafelé, egész egyszer elvakítanak ezek a fények. Ami a jövőt illeti nagy valószínűséggel semmi másra nincs szükség, mint beszélgetésekre, amelyek aztán vagy tartalmaznak ilyen elemeket, vagy sem, ha az ember valakire felkészül, akkor sejthetően, vagy mint egy ilyen esetben teljesen váratlanul. Ön zavarta egyébként az, hogy ilyen megoldás nincs? Nem, nem tudom, az a jó szó, hogy, hogy zavart. Tisztában vagyok vele, hogy helyenként nincsenek megoldások. Én nagyon nehezen tudok ezzel együtt élni. Állandóan valami megoldást szeretnék. Igen, jó lenne, jó lennének mindig megoldázni, de tényleg sokszor nincs. Oké, okay, de van, tisztában vagyok érte, vele, érte, csak mondom, hogy engem mi zavar. Köszönöm, hogy hívott. Azt hiszem, hogy valamiben a gyengeségemet érzem, tehát az a feszültség, amit a megoldatlanság okoz, azt akarom feloldani, holott megoldás mindig van, csak nem abban a pillanatban jelentkezik, amikor az ember szeretné. Hát Arról nem beszélve, hogy maga a kimenetelés, mármint a megoldás módja sem mindig olyan, mint aminek az ember örül, de hát erre meg nagyon triviálisan azt szokták mondani, hogy az életem egy kívánság műsor. 0 712 42 egy Just wanna stay in the business of making you happy. Well, I'm just waiting for you. Wait. Jó reggelt, szia Gábor! Szia! Ja. Azt kérdezem tőled, hogy hosszabb cikkben írnak arról, hogy Frank Langellát hogyan rakták ki egy Netflix sorozatból, mert hozzáért az egyik szereplő lábához egy szerelmi jelenetben, és ez nem volt benne a forgatókönyvben. Semmi Katona József színház múlt, semmi ennek a felelbenítése, de mint egy olyan ember, aki ebben a közegben él, aki talán ezt a hírt olvasta, vagy nem olvasta, mindaz, ami az emberi érzékenységgel kapcsolatos, és az elmúlt időben olyan módon fogalmazódik ez meg, aminek adott esetben a tengeren túl ilyen következménye lehet, miközben a teljes történetet nem ismerjük természetesen, fogalmam sincs, hogy te ezt a konkrét történetet ismered-e, vagy sem... Nem ne egyáltalán nem ismerem, tőled hallom most először. Rásadatok, őszintén megmondom, ez, ez, ez szinte szégyenlem, nem tudom, kiről beszélsz, tehát nem ismerem ezt, hogy nem, nem ugrik be. Frank egy ismert idős színész, eh, eh, akit emiatt elbocsájtottak. Eh, de akkor azt kérdezem tőled, eh, még erre visszatérhetünk? elolvashatom a cikket, nem túl hosszú de azt kérdezem tőled, hogy belőled bármilyen gondolatot kiválte az, hogy egyébként máshol alappal vagy alapnélkül, tehát ezt az opciót is fenntartom, száműzött vagy legalábbis nem foglalkoztatandó operaénekes vagy színész tűnik fel a magyar állami operaházban vagy magyar történelmi filmben. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen gondolatod, vagy ezzel is megleptelek téged, és a szereplők nevét mondhatom persze. Ez, hogy valaki föltűnik magyar filmben, ezt nem tud, nem, nem hallottam. Ugye itt a Kevin Spacey-ről van szó, illetőleg a Placido Domingo-ról. Értem. A Domingo ügyeket hallottam, illetve észrevételeztem, hogy ő fellépett többször is Magyarországon. Tehát ez nagyon nehéz kérdés. Nyilván teljesen új, új, új, új szabályok alakulnak ki. Tehát az, hogy, hogy, hogy mondjam neked, ez, a, ez az egész zaklatásos problémakör, ez, ez most nagyon a felszínre tört. Nézd, én azt gondolom erről, hogy, hogy az minősül zaklatásnak, amit az, aki elszenvedi, zaklatásnak él meg. Ezt erre mondani ez, ez egy teljesen új, új, új uh, dolog, hogy, hogy van ilyen, és én nagyon tiszteletben tartom ezt. De hogyan tudod tiszteletben tartani, amikor egyik pillanatról a másikra adott esetben egy veled évtizedekkel. Úta, együtt dolgozó szidész, valami olyasmit jegyez meg, olyasmire reflektál, olyasmire tesz megjegyzést, amire korábban nem, és ami adott esetben a ti együttműködéseket, együttműködéseteket egy tízes skálán hol egyesre, hol kettesre, hol nyolcasra érinti, de akár érdem is lehet. Ezzel te mit tudsz kezdeni? amit szinte a semmiből jön elő, de te nagyon bölcse most azt mondtad, hogy amit valaki e, sérelemként él meg, lásd még Varga Zoltán, aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát, de ezzel hogyan tudsz te együtt élni? Hogyan tudsz te erre mint tekintettel lenni? Hát tudomásul kell venni, hogy, hogy dolgok megváltoztak egyszerűen, tehát ö, ö, De neked érteni kell az okát, vagy csak egyszerűen a tényt kell rögzítened? Hát nézd, ugye az a, az a helyzet, hogy a, a, a mi színházunk, és én magam is ezzel kapcsolatban eléggé megviselődtem, hogy finoman fogalmazzak. Sőt, hát ennek a, a, a egyik, egyik következménye még a Színház és Filmészeti Egyetemre is átterjedt, hogy úgy mondjam. Tehát annak a, a, a későbbi meghurcolása és egyebek. Tehát én, én nem tudom magamat ettől függetlenül. De ha itt megállunk egy pillanatra, és most elkövetjük azt az óriási szakmai hibát, elsősorban miattam, hogy ezeket most teljes terjedelmében nem fogjuk föltárni, de amit te ott, mi volt a szó? Amit én használtam? Elszenvedtél, vagy mi a szó? Hát valami ilyes, A Az Játéztem igazságtalan is. volt? Maximálisan, persze. Maximálisan, hogy de. De legyalogoltak? A te, a, te, a te szóhasználatodban a tízes skálán az tízes, persze. De legyalogoltak, Gábor? Kik? Hát akik egyébként akkor vele szemben felléptek. Hogy legyalogoltak-e? Hát a, a, a, tehát a szónak abban az értelmű, hogy eltapostak-e. Hát nem tapostak el, mert... Mert, mert élsz. Mert élek. igen, igen, igen. De igen. a abban az értelmében eltapostak-e, hogy milyen nyomot hagytak maguk után, hozzátéve, hogy ma 2022. május 10-én, kedden reggel is azt mondod, hogy igazságtalanság történt. Persze, de, ilyen értelemben igen, noha nyilván vannak ösztönök, van, van életösztön, és az, az, az, az nyilván kihúzott engem ebből. De, de, de nem, nem szerencsés, hogyha rólam beszélünk, vagy rólam van szó. De te, műzom, te hoztad minden... szóba elnézést. Hát azért, mert a témába kapcsolatban ez Ez benned egy érzékenységet, óvatosságot alapvetően mit vált ki? Is, is, is. Mindent. Mindent kivált. Tehát tulajdonképpen az egész, egy, egy hogy mondjam, egy kamera egy kamera működik bennem, amiben minden, minden lépésemre vigyáznom kell természetesen. Másféleképpen reflektál saját magadra, mint korábban? Igen, persze, abszolút, abszolút, abszolút, abszolút. Mint, lehet olyan figyelme, kérdést feltenni, mintha? Mintha figyelne valaki állapról. De mint, most saját magad vagy. vagy. Abszolút, igen, igen. igen. Dárul, de hogy ez jó vagy rossz, vagy közömbös? Hát nem jó, nem jó, de lehet vele együtt élni. És amióta így figyelsz, azóta észreveszel-e más, mint amit korábban nem vettél észre, mert nem figyelted magadat ilyen mértékben? Persze. Persze, hát ez alapvetően megváltoztat mindent, egy közlekedés, egy újfajta közlekedés, fajta közlekedést tanul meg az ember. amiben, amiben hogy mondjam, a színházi munkában a, a szónak most csak nagyon kell vigyázni, minden szóra, mert képes föl, fölnagyítani, és az jelenik meg. Tehát az, az, a, egy, egy olyan pályán, ahol az érintés hogy mondjam, instrukcióra is történhet. Uh -huh. Érted? Tehát ugye most nem magamról beszélek, hanem egy, egy általános szituációról. Mondjuk van egy szerelmi jelenet. Ugye most odáig fajultak a dolgok, hogy tulajdonképpen mind a két szereplőnek beleegyezését kell adni, hogy, hogy azok a dolgok, amiket egy szerelmi jelenet közben legyen, az egy ismerkedés, aminek mondjuk csóka vége, hogy, hogy az a csók, az, hogy melyik pillanatban és hogy történjen, és már vannak erre kijelölt, nem tudom, hogy Amerikában már így próbálnak, sőt egyes nyugat-európai országokban is, hogy van egy ember, egy státuszban lévő ember, aki arra figyel, hogy például a szereplőket a próba előtt, vagy az a pillanat előtt megkérdezték-e, hogy ők ebbe beleegyeznek-e. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, mert hogy látszólag vicces, de valójában egyáltalán nem. Ebben a bizonyos Frank Langella történetben szerepel egy szereplő, akiről nekem fogalmam se volt, hogy ilyen létezik, de pontosan azzal van összefüggésben, amit te mondasz, és te is Amerikát jelöled meg, amiben talán benne van, hogy Budapesten még nincs ilyen, bár ki tudja, lehet, hogy van vagy lesz, hogy arról ír Frank Langella, hogy azt követően, hogy ez a bizonyos érintés megtörtént, és elhagyta a szint, a színésznő demonstratívan, lesétált a forgatásról, és a rendező és az intimitás koordinátor követte őket. Így van. Mi az hogy intimitás koordinátor? Ha ez, ez hogy, meg, hogy ő azt figyeli, az intimitás koordinátor, nem tudom, hogy már neve is van, tehát ő azt figyeli, hogy történik-e valami, illetve hogy az a valami, ami történik, az mindkét fél beleegyezésével történik-e. Oké, okay, a katonában van intimitás koordinátor? Nincs, nincsen, nincsen. Ki nincsen. az intimitás koordinátor? A két színész, a társulat, az rendező, az igazgató, ki az, aki a szó potenciális értelmében, ami lehet teljesen értelmetlen, euh, mégis betölti ezt? Hát ez az a kamera, amiről beszélek, tehát euh, tulajdonképpen... Gábor, mi kell be... ahhoz, hogy megjelenjen nálad egy intimitás koordinátor, mint Amerikában? Mi kell ahhoz? Tudom, hát, pénz... Ahhoz, az... Az Magyarország az... szerintem ennél na, pénz, igen, tehát hogy, hogy, hogy, hogy kapunk-e a, a fővárostól erre külön pénzt, hogy én nálam legyen egy ilyen, de egyelőre nincsen, és egyelőre Magyarországon szerencsére, ez, vagy legalábbis színházakban, nem, nem tudom, nagyon régen forgattam, meg nem, nem szerepelek sorozatokban sem, tehát nem tudom, hogy ott van-e, de hát vannak jelenetek, érted, Tehát az ember elolvas egy színdarabot, megkeresik mondjuk, hogy elvállal-e valamilyen szerepet, látja, hogy abban a szereplő mit csinál, és hát ebben benne van az, hogy, hogy ö, meg, megérinti a, nem tudom, a karját, vagy megsimítja az orcáját, vagy bármi, és legyen az 18. századi, 19. századi színdarab, de hát vannak ilyen instrukciók, és hát akkor bizony mostantól kezdve egy ilyen érintés ö, az, az el, elképzelhető, hogy, hogy ellenkezést vált ki, vagy ne adj Isten, valaki valakit fel is jelent. Gábor, vagy azon a módon, el... ahogy együtt szoktunk gondolkodni, áruld el nekem, ez egy akceptálandó érzékenység, vagy ez valamiféle dekadencia? Vagy esete válogatja, és ha esete válogatja, de esete akkor... Válogatja, esete válogatja, de ugye de. az a gond, hogy amikor az esete válogatja, akkor már utána vagyunk, tehát valaki lehetséges, hogy kifogásol valamit, és akkor már a labina elindult. Igen, igen de hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy még, még Magyarországon a helyzet so sokkal normálisabb. Tehát, de ez tehát, nem normális, amiről beszélünk Amerika kapcsán? Szerintem nem. És azt, nem azt érzékeled, vagy tudod, mint szakmabeli velem szemben, hogy ez valójában minek a következmény? Mert ez már nem a Weinstein történet. De hát abból, indult, abból indul. Abból indul ki, csak azért kérdezem, nem volt véletlen a dekadencia. Uh -huh. Mivel hát állunk ilyen? szemben? Hát ez ez, ez ez ez ez szerintem ez ez nyilván egy fejlődés történet, ami az ember az ember, hogy mondjam, hogy mondjam valami valaminek a végén vagyunk szerintem talán, amiben amiben már már mintha az ember már nem tudna már mit kitalálni, hogy mitől legyen még még még amolyanabb, vagy olyanabb vagy vagy vagy még kifinomultabb vagy vagy. Valami, valami, Benned van kíváncsiság arra, hogy az a nő, akit megérintett Frank Langella, ha kettesben lennétek, és szót válthatnátok, akkor elmondja, hogy ő valójában mit kifogásolt, vagy beváltja az esethez fűződő hátsó gondolataidat is valójában, a publicity-ről van szó, és semmi másról, de ez csak neked fogja elárulni. Tehát kíváncsi lennél erre a nőre, és kíváncsi lennél arra a beszélgetésre, ami kötötök között folyhatna, vagy annak, nélkül, hogy bárkit is említenél, volt-e hasonló beszélgetésed bárkivel is, a katonában, vagy bárhol máshol, amit adott az élet, és ami egyáltalán nem került felszínre számodra, mégis valamilyen szempontból iránymutató, mert egy olyan jelenségben lát, engedett betekintést, ami egyébként sajtó eset volt ezt leszámítva, és semmi konkrétumot nem kérek tőled. Nem, nem volt... Ö... Azon gondolkozom, hogy, hogy ez hogy van. Egyrészt nem lennék kíváncsi arra a és hogy én magam sem vennék részt szívesen olyan beszélgetésben, amikor, amikor, amikor nem tudom én, amerikai eh, színészek erről beszélgetnek és panaszkodnak, de emlékszem, hogy amikor ez az egész botrány kitört az amerikai Egyesült Államokban, akkor én éppen Varsóban tartózkodtam, és dolgoztam Varsói színészekkel, Csináltuk a Szent Ivánéi Álmot, ami ugye szintén nem mentes, hogy úgy mondjam, a, a szexuális közeledéstől. Alig van olyan jelenet, ahol valaki ne akarna valakitől valamit. És, és be kell mondjam, hogy, hogy, hogy a varsói színészek élből és nagyon élesen egyetértettek ezekkel az amerikai felháborodott hangokkal. Tehát az volt az érzésem ott, noha nem beszéltük, mert hiszen én nem ismerem a szereplőket olyan szempontból, hogy az előéletüket és a szakmai életüket nem, de abból azt vettem le, hogy bizony ez a, a, a lengyel színészeknél, ez egy, ez egy nagyon jelentős És probléma. ez mennyiben változtatott a te hozzáállásodon, mert ezek szerint jelentősen? Igen, abszolút. Hát mondom, tudomásul kell venni, sőt, hát olyan, olyan szinten, hogy, hogy, hogy, hogy én például most már úgy közlekedem, hogy egy nőtől megszoktam kérdezni, hogy zavarja-e, hogy én őt előre engedem. itt tartunk. Hát itt tartunk. Én minden, most már én régen, hát van, van egy ilyen belém, belém nevelt udvariasság még férfiakat is, még fő, nálam jóval fiatalban és Anna előre engedek, nem tudom ez mitől van, de mindegy. De egy nőnél ez, ez abszolút nálam ez sajnos működik. Hol, hol, hol végződik ez és hol kezdődik az önfeladás? Hát az a részemről? Hát egy én ilyen, az egy az ilyen szituációban. Is, Tehát ez ez hol van egy, egy az, át, amikor ezek, az ezekből fakadó gátak nagyobb mértékben akadályoznak, mint amilyen mértékben az meg megvan a rendezésre? Ezeket meg lehet oldani. Hát azért ez egy, hogy, hogy mondjam, amikor, amikor a, a rendező instrukciót ad, akkor előtte az instrukció adás előtti másodpercekben, ahogy az agy működik, nyilván az ember a legjobb megoldást próbálja kiválasztani ahhoz, hogy ahhoz a színészhez az az instrukció eljusson. Tehát ugyanilyen alapon, meg hogy mondjuk az embered átfuthat, vagy a rendezőn átfuthat egy kontroll, hát ez egy kontroll, mondjuk lássuk be, de a kontroll segítségével ugyanúgy el lehet érni bizonyos dolgokat. Tehát, de természetesen ez azt jelenti, hogy nem tudom én, mostantól kezdve, vagy nem mostantól, hanem mondjuk az elmúlt években, egy instrukció az, az megváltozik. Tehát nem mondhatja azt egy rendező, hogy az akkor most fog meg a mellét mondjuk. Egy férfi színésznek nem mondhatom, hogy a partneréleg fogja meg a mellét, miközben mondjuk 1983-ban bárki mondhatott ilyet. Olyan fura ez, értem is, meg nem is, eh, magam szinte csak szemlélem az egészet, miközben nyilvánvalóan bármelyik pillanatban lehetek főszereplője, de most éppen nem vagyok az, mert az egész Gábor számomra olyan, mintha a színházban is bevezetnék a vart, ahol egész Igen. egyszerűen az intimitás koordinátor lesz a var, és lenne valaki, az intimitás koordinátor videóra veszi az egészet, és jelzi azt, hogy itt valami olyasmi történt, amit meg kell nézni, amihez De. aztán te elmész egy tévéhez, megnézed, visszamész, és utána azt mondod, elnézést kérek, hajlandó-e még tovább velem dolgozni, és ha azt mondja, hogy nem, hát akkor egy olyan szöges, nehéz kérdés elé kerültél, ami még az életedben nem volt, számomra ez már nem a science fiction kategóriája. Igen, ez így van. Ez így van, de ugye... A de mégis azt mondod, hogy te nem érzel akkora problémát, hogy ez egyébként a te utadba egyszer egy akkora sziklát görgetne, ami nem fogsz tudni átkelni. Hát figyelj, ugyanilyen a dohányzás, a színpadi dohányzás is, hogy egy kicsit egyszerűsítsek. Nem lehet, ebben ugye parlamenti döntés van, hogy színpadon nem lehet rágyújtani. És, és hát számtalan olyan, a 20. századi színművek hát ahogy mondjam, 75-80, de lehet, hogy 900 ában rágyújtanak az emberek, sőt, hát vannak színdarabok, amik arról szólnak. Azokat most nem lehet eljátszani. És az ember, amikor a, a rágyújtás, tehát amikor a rágyújtás, mint olyan előfordul egy darabban, akkor azon kell gondolkodnunk, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mit találjunk ki, ami, ami valamelyest azt jelzi, hogy itt két ember dohányzik meg hát vannak olyan, vannak olyan, hogy például ugye az általad oly sokszor emlegetett főtitkárokban, Elvben, ugye ez az a kor volt, amikor ezeken a pártgyűléseken és dolgozó szobákban hát a cigaretta, a, a, a füstszűrőmentes cigaretta ezeknek a pártembereknek a szájába, mind ott volt. Tehát tulajdonképpen az, ami egy olyan darab, ami dokumentumokra épül, 95 százalékban, és hogy ott a cigaretta, mint olyan, nincs a kezükben, vagy nincs a szájukban, azt szerintem a kádár is láncdohányos volt többek között. Érted? Tehát, hogy ez, ez a világhoz, tehát a, a színpadon uh, megteremthető világhoz, ez egyszerűen uh, nem használható, tehát tilos. Érted? Tehát ez egy olyan, uh, hogy mondjam, egy olyan. Uh, atmoszférától fosztja meg a nézőt és az alkotót és az alkotókat, ami, aminek súlyos mondjam, élvezeti következményei vannak. Um, ugye a főtitkárok kapcsán uh, egy dolgot érdemes tisztázni, több dolgot is. Ugye az én foglalkozásom és az én személyiségem, ami nem ugyanaz Ugye én egy liberális ítélőszéknek lettem korábban mondva, de liberális ítélőszök alapvetően akkor vagyok, amikor nem gondolok bele, mert a munkámban ugyan én egy oroszlán vagyok, de ha belegondolok dolgokba, akkor másodpercek alatt válok gyáva zsidóvá, aminek az a jelentősége, hogy nem merem megkockáztatni, hogy konfliktus legyen, mert nem akarom kockára tenni a Máté Gáborral való ismeretemet, nem akarom kockára tenni egy szerződést. és a legkülönbözőbb dolgokat, és most nem ha hanem, hanem komolyan beszélek. Ugyanakkor, ha az ember egy-egy ilyen szituációt elvállal, beleértve hogy igazabban nincs igaza, mind a két eset lehetséges, nagyon sokszor adódnak olyan pillanatok, amikor lehetőségében áll az embernek azzal, akivel beszélgetésbe keveredett, és akivel konfliktusa volt, olyan dolgokat tisztázni, vagy olyan dolgok merülnek föl, amelyek ilyen beszélgetés nélkül nem jönnének létre, és az ember azon gondolkodik, hogy ezekkel az adatokkal, ezekkel az információkkal mit kezdjen, csak visszautalnék arra az alaptörténetemre, amikor túl Csaba, az zuglói szocialisták vezetői engem fölkért csapatépítésre. Öt alkalmat egyeztünk meg az emlékeim szerint, majd talán, az, a, talán a negyedik vagy, a, vagy az öt, öt, ötödik alkalommal legyünk, az ötödik alkalommal elmentem és egyszer csak azt látom, hogy ő vezetti e, a beszélgetést és azt mondta nekem, hogy hát négy alkalomról volt szó, mire mondtam neki, hogy én ötre emlékszem, tehát azért roppant kínos volt mert ugye ott voltam már a helyszínen és gyakorlatilag az történt hogy annyira tökére vittem Legalábbis a maga elképzelése szerint ezt a csapatépítést, hogy már-már elkezdtem szembeállítani az uglói szocialistákat túl csabával. Ott konkrétan arról volt szó, hogy ne legyenek annyira, ne legyenek annyira tisztelettudóak, ne legyenek annyira e, csoport, hogy mindent az igényet a világán szinte gondolkodás nélkül teljesítenek. És itt most nem jó vagy rossz dolgokról vossz, hanem olyan hanem ahol egyébként nekik az egyéni szabadság megadatik, és túlcsaba hihetetlen érzékenységgel a szó pozitív-negatív értelmében mindenki eldönti. Azt érzékelte, hogy hát én betöltöttem azt a szerepet, amit kért, vagy amire felkért, de egy kicsit már túl is terjeszkedem rajta, és ez már neki nem már érdekében. Ben. Uh, ennek az analogiáján kérdezem, hogy létezhet-e, tehát hogy hol kezdődik az, vagy van-e olyan vonal, ahol adott esetben ilyen érzékenység vagy más okán egyszerre csak elkezd színész olyan részletek felül érdeklődni, beleértve, hogy adott esetben akár érződik is a tetszése vagy a nem tetszése, utóbbi esetben inkább a nem tetszése valószínűsíthető, ami már-már megkérdőjelezi a te rendezői státuszodat, mondván, hogy a másik szabadsága a te szerepkörödet ilyen mértékben nem változtathatja meg, miközben a kérdésére válaszolhatsz, de hogyha ő azt mondja, hogy valami mást akar, akkor azért azt mondott, hogy elnézést itt adott a helyzet, ön a színész, én a rendező. Nézd, az a, a, a, a, a, ferződés, a színész szerződésben valami olyasmi áll, most nem tudom szó szerint idézni, hogy a, a, a, a próbán felmerülő instrukciókat köteles a rendező előírása szerint teljesíteni tulajdonképpen van egy ilyen passzus. Te, tehát itt az a kérdés, Ez egy írott, vagy ez egy, ez egy szellemi? Ez egy... Hogy? Ez egy írott passzus, vagy ez a levegőben van? Ez egy blanket, nem, egy írót, a szerződés. Ez írót Van, van hm? egy ilyen passzus. Van egy ilyen passzus. Nem tudom szó szerint idézni. Oké. Okay. Nyilván hiba, de... de nem, nem hiba. Ját, nem De mindegy. Tehát valami ilyesmi van. Tehát az abszurdum, az van, tényleg az van, amit a rendező mond. Az van. És ez minden színészbe... Ö, ö, bele van, hogy mondjam, nebelődve, kódolva, jól felfogott érdeke, hogy mondja, miket mondjak még. De ez, ez természetesen egy jó színházban, ez, ez olyan, olyan módon természetes, hiszen, hiszen a, az előadás azért, a, a, a, a színész és a rendező azért van, hogy megszülessen, és a lehetőség szerint, tehetségünk közmérten, a lehető legjobb előadás szülessen meg. Tehát ez mindenkinek jól felfogott érdeke. De természetesen itt most, most egy, egy legoptimálisabb állapotot írok le, természetesen, mert ez, ez maga a visszaélés szerepe egyébként. Érted? Mert hogyha egy rendező olyan, amilyen nem elég tehetségesek a hatalmát, igyekszik használni, ha a színésze nem elég oké, hogy, hogy nincs elég jó állapotban ezer baja lehet egy színésznek természetesen, akkor mindez már nem tud optimálisan működni, és fölmerülhet meg olyan dolgok, amiben a rendező egyszerűen csak az, hogy én vagyok a rendező, te vagy a színész, már pedig ezt csinálod. Tehát ad ez idáig fajulhat, és ebben aztán minden bele tartozik. Mondjuk azt, hogy vetkőz. Érted? Tehát ad ez is benne van. De, de, de, de hogy, hogy fejezzem ki magam? Egy, egy, egy jól működő színházban ezek, ezek, ezek nem így merülnek fel, ezek a kérdések. És én például mindig, nyilván azért, mert színész is vagyok, én mindig konszenzus alapon dolgozom, tehát e, e, pontosan tudom, hogy a, ami a színésznek, de nem egy, hogy mondjam most, de nem a legszörnyűbb dologra kell gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy egy gondolat az hogyan épül négy-öt mondat mögött. De a színész azt nem tudja magáévá tenni, hogy, a, hogy az adott szerepít ezt gondolja, akkor ki kell találni valami más, mert nem a rendező lesz a színpadon, hanem a színész. Neki kell 10x, 15x, 30x, 150x, 200x eljátszolni az eljátszolni. Jó, Gábor, érdekedben áll-e, hogy legyen a színházadban nem egy intimitás koordinátor, hanem egy potenciális fiala, aki minden nap elmeséri neked? Hány színészed van? 34. Hogy avval a 34 színészrel aktuálisan mi van? Vagy egyszer csak azt mondod nekem, hogy fiala, kurva jó, hogy tesz ezt mind elmondod nekem, de én ezzel nem tudok mit kezdeni, örültem, hogy együtt dolgoztunk, de így nem fog tudni folytatni. Tehát elmesélem neked, hogy az egyik összeveszett a férjével, a másik a kalapácsot rájtette a lábára, és ez egy gyerekkori esetet idézett felbenne, és most mélyen a hatás alatt van. Tehát, hogy te, aki immáron kamerával rendelkezel magaddal kapcsolatban, ott lennél egy fialával, aki 34 emberrel kapcsolatban ö, osztana meg veled permanensen filmélményeket, amelyek ö, ilyen dolgokkal kapcsolatosak. Van erre neked szükséged? Igazából nincsen, mert a színházban azért tudunk egymásról, tudod? Tehát ez, ez, ez egy sokkal. sokkal uh... Közelít közeg, amiben érünk. Tehát... De tételezzük fel, hogy én egy másik színházzal kapcsolatban ö, olyan beszélgetésekbe keveredek, amely beszélgetések engem arra hívnának fel, hogy beszélgessek, de ez lehet bármivel kapcsolatos. Ugye az én tevékenységemmel állandóan együtt jár az, hogy az embernek vannak tapasztalatai, azokat jól vagy rosszul emészt, és akkor becsöngetek a Mátéhoz, és azt mondom, hát ugye leginkább név nélkül kéne ezt tenni, hogy az illető ebből ne, e, e, ne legyen kár, de még egyszer mondom, ez nem egy színházi történet, bármivel kapcsolatos történet lesz, azt mondom, figyelj, én ezeket tapasztaltam, szerintem ezekkel kéne valamit kezdeni. Tehát miközben te ezt mondod, ezzel együtt lehet... E, Uh, hiányezett másban, és még egyszer mondom, ez nem a Katonai József Színházra vonatkozik, ez minden kollektívára hát vonatkozik, ahol így. emberek vannak. Igen, persze. Hát igen, csak-csak-csak, ugye egy olyan színházban, mint amilyen a miénk, ez, ez, ez egy, te, tehát hogy mondjam, mindig van valaki, vagy lehetséges, hogy van valaki, aki, aki önjelöltként, de ez a szónak abszolút pozitív értelmében mondom, jelzi, hogy valakivel valami baj van, vagy valakivel valami történt, amit be kéne kalkulálni. Tehát, tehát Én rád adott esetben, hogy az elédömlesztett akármivel, aztán sortírozd. Csak azt mondom, hogy most a következőkről tudtam beszámolni a főnök. Hát igen, de ezek, hogyha van ez intézményesítve, van, akkor ez nagyon-nagyon hasonlítva, amilyen feljelentő vagy besugó rendszerhez. Hát vagy egy intimitás koordinátor, vagy hát, egy var. Igen, de, de az intimitás koordinátor szerintem nem olyan foglalkozás, ami, ami mondjuk egy-egy a, a színésznek, vagy egy-egy dolgozónak a magánéletében. Oké, de lehet egy színházi történet is, mint hogy lehet munkahelyi történet. Én szerintem minden munkahely más. Tehát minden, minden munkahelynek megvannak a maga... A maga a, a, hogy mondjam, nem csak nem szabályait akarok mondani, valamilyen természetrajza. Tudod, én sok munkahelyen nem dolgoztam, hanem színházakban dolgoztam, de még a, az előéletemben elő dolgoztam, nem tudom, az Uva-tervnél például voltam kézbesítő egy fél évig. És hát ott, az, az, ott, ott is megvolt, hogy... Ott, ott, ott is lehetett látni, hogy ott miféle élet zajlik, miféle belső élet zajlik. A műszaki rajzolók, és a tervezők, és a főnökök, és a beosztottak, és a, és a, és a számítógép rendszerrel dolgozó emberek, akik az egész Földszintet elfoglalták, és ilyen hatalmas ilyen izéket, gépeket nyomogattak. Tehát, mindenki, tehát az, az egy másféle dolog. Tehát azok, akik mondjuk egy ilyen beszélgetést hallgatnak, mint amit most mi folytatunk, azok nem pontosan tudják elképzelni, hogy, egy, hogy mondjuk egy színházban milyen élet zajlik. Tudod? Tehát ott, Ahogy te ott, ott... se elképzelni az intimitás koordinátort, mert hogy azért az már túl van azon a fantázián, amit te jelenleg a Katonai József látsz. válasz. Nagyon is el tudom képzelni, nagyon is el tudom képzelni, hogy ott ül valaki, és uh, fölemeli az újját. Igen, az de az, az beláthatatlan következményekkel között. jár, azért lehet, hogy az ötödik esetben, ha én vagyok az intimitás koordinátor, akkor felvetődik benned, hogy kalapácsal szétvered a fejemet, mondani, hogy így nem lehet. Fiala, így nem lehet dolgozni, fogod nekem Igen, mondani. Ez, ez biztos, ez, ez biztos. Ez biztos. Én szerintem ez, ez a, a művészi munkát, ez gátolja. Ez gátolja. Én Tényleg meg én akkor összeívom tettem. a társulatot, és azt kérdezem, hogy adjunk-e be bizalmatlanság indítványt, és a hatodik eset már nem történik meg, hanem egyszerűen tapasztalat, hogy már nem vagy a Katona Jözsef Színház igazgatója, és ezt pillanatok alatt elintéztem neked. <gül> Igen. Igen, de látod, ez, ez, ez hajszál hiányz, intimitás koordinátor nélkül is megtörtént. Én ezt értem, csak azt kérdezem, ugye te eh, számomra egy, a hétköznapokban permanensen velem lévő személy, vagy akkor is, ha beszélünk, akkor is, ha nem vannak páran ilyenek, eh, hogy, tudok Máté Gáborul gondolkodni, beleért, vagy ezért biztosan gyakran tévedek, eh, hogy, hogy ugye te nagyon szépen fogalmaztál, amikor azt mondtad, hogy miért nem akarsz még egy ciklust vállalni, ugyanakkor ez most egy olyan érzékenységet kell, hogy kiváltson belőled, amely érzékenység nyilvánvalóan az évek előre haladtával tompult. És most mégis arra vagy felszólítva az élet által, hogy ezt a tompulást, ezt ellenkező irányba fordítsad. Mert így adott esetben a hátrább évek is keserűek lesznek, de akár olyan impulzusok is érhetnek, ami nem feltétlenül azt váltja ki belőle, hogy még egy ciklust akarsz, de újabb ötleteket szülnek. Ez csak és kizárólag rajtad múlik. A, a, a melyik része? Hogy, hát ugye az érzékenységeddel, ugye én gyakran szoktam ahhoz a példához fordulni, ahhoz is, amikor ugye a tolvai leellen leellenőrzi a, to, a zseb tolvaiének az újbegyét, hogy véres-e, mert ha nem véres, akkor elkapják őket, előbb-utóbb megkínozzák őket, és bevallják, hogy ki a tolvai fejedelem, Igen. és akkor elkapják őket. Véres újbegyel pedig sokkal érzékenyebbek, és kevésbé valószínű, hogy elkapják -e őket. szándéko -e neked az, hogy miközben véres újbegyel létezni kifejezetten rossz, mégis a helyzet okán a saját kezedet is így rongált, hogy az érzékenységedet növelt. Nem, mert, mert a, a mi szakmánk, vagy hát én az, ezen belül én biztos, hogy az érzékeny fajtához tartozom. De Tehát, ha én megyek én... hozzáad a színházba, mint Var, mint intimitás koordinátor, mint Krakéler, és azt mondom, Gábor, nem béresek az új bejegyeid. Hogy leítezik ez? Tudom, erre nem tudok most válaszolni. De érthető, ez, amit kérdezett? De nem is egészen érthető szólva. Ahogy, ahogy a zsebtolvajoknál az érzékenységet az új jelenti, azt mondom, hogy főnök, ö, mm, el vagy tompulva valamilyen módon az érzékenységedet elő kell, hogy hívjuk, és akkor valami olyasmit ajánlok, ami egyébként természetellenes, mint amilyen az új bejnek a véresre dörzsölésre. Igen, de, de pont az, a, a, az érdekes ebben, szerintem, hogy egy, mondjuk egy intimitás koordinátor, az pont az, az, az, az, az, érzékenység, az érzékenység az mindenre kiterjedő a színházban. Tehát az, hogy én mire vagyok érzékeny, magamra vagyok érzékeny, hogyan veszek részt egy munkában, hogyan élesítem ki a saját érzékenységemet mondjuk színészként, egy bizonyos szituációban, rendezőként a színészeim felé hogyan vagyok érzékeny, hogyan, hogyan akarom szándékosan, hogyan, hogyan érzékenyítem saját magamat ahhoz, hogy én ott azon a próbán a lehető legjobb állapotomat fussam. Ehhez, ha egy plusz ember, akár egy supervisor, vagy vagy egy intimitás koordinátor ott van, mint egy plusz valaki, ő tulajdonképpen nem az érzékenységemet növeli, legfeljebb felé, tehát a kontrollérzékenységemet a kontrol, a kontrol növeli, hogy őt hogy őt az ő munkájában kielégítsen, érted, tehát hogy látsa. Értem is, meg nem is. Két dolgot szeretnék még minimum kérdezni miközben. Nem is az idő, hanem hogy minden beszélgetésnek van egy természetes folyamata, mert szerintem ez még bűven tart, csak elfárad az ember meg, aki követi szerintem. Főleg aki Nem biztos, figyelj, nem beszélünk érdektelen dolgokról, mert akkor e, az intimitás koordinátor jöjjön, vagy a kontrasz jöjjön, és melyik legyen az első? A kontra, Kontraszt legyen, vagy intimitás koordinátor. Melyik témát választod? Kvíz műsor. <gül> az intimitás koordinátort adjuk abban. Jó, Becsavarod akkor oda, később még, ott még az jó. megjelenik. A kontraszt. Okay. Mi a frászkunyhót kezdesz Gábor azzal, hogy miközben intimitás koordinátorra lesz lassan szükség potenciálisan, mint Damoklesz kardja, ott lebeg a fejed felett az intimitás koordinátor, hogy valami totális fialai képzavarral éjek. Közben a közbeszéd Magyarországon nem kiállt intimitás koordinátor után, és amikor uh, papírjaimat kell, hogy elővegem, azt írja Pozsonyi Ádám, hogy Anet mégis ellik uh, bősz, uh, anet terhessége kapcsán, és emberek felszólítják Géfodor gábor Gábort, a 888.hu főszerkesztőjét, hogy talán ilyen írást mégse kéne megjelentetni, amit aztán törölnek a 888.hu-ról, de az internet az megőrzi. Mit kezdünk azzal, hogy miközben iszonyatosan kivagyunk finomulva a tekintetben, hogy nem érhetünk hozzá a másik kezéhez, hogy a melléről ne is beszéljünk, közben tőled 30 méterre egy másik közegben olyan események vannak, amelyek hát köszönő viszonyban nincsenek ezzel, és pusztítsák el egymást az emberek ts hogy valami képtelenség jelenjen meg nyelvileg is. Ez, ez, ez mi? Hát és ez nem a kettős mérce, hanem ez fogalmat, hogy van ez? Ingen. Igen, a, kérdés, a kérdésedet én is szívesen föltenném. Tehát, hogyha ha, ha én is csak, csak ezt tudom kérdezni, hogy ez hogy lehetséges. Nézd, én azt tudom erre mondani, hogy épp most fejeztem be egy munkát Budaörsön, rendeztem a Katalina Blum elvesztett tisztességet című darabot, ami többek között éppen ezért rendeztem meg. Tehát ez foglalkoztatott. Ez a, az, hogy hogy Ugyan, hogyan lehet valakit, valakit euh, még olyat is, aki nem közszereplő. Tehát egy egyszerű, egy egyszerű embert, akivel az életében történik, valaki egyszerű, hogy tud felkapni a tömegkommunikáció és tesztőnkre, és, és öli meg a szónak egy... Ahogy te kérdezted tőlem, hogy el vagyok-e taposva, vagy nem vagyok eltaposva. Tehát hogyan lehet eltaposni? Itt az eltaposása... A központi kérdés, ugye? Tehát a, a, valaki, aki még hivatalba se lépett, vagy épp hivatalba lépett, már is egyesek, egy hírgyár, hírgyárak azon igyekeznek, hogy az illetőt eltapossák. Ez hát ez az, én, az én, hogy mondjam, élet szemléletemben, vagy világlátásomban, ezek, mély, ezek mélyen erkölcselen dolgok, és nem is tudom megérteni. Jó, ebből és a cégben olyan nem mondat van, az LMBTQ jogokról ordibáló a saját önös érdekét védi, mert képtelen biológiailag hatékony párkapcsolatra, és a világot inkább lerántja maga körül, és a betegest állítja be normális, mert akkor a saját degeneráltsága nem lesz feltűnő. Hol lesz közéleti intimitás koordinátor? Hát, igen. igen. Hát, ez ez. ez, ez, ez. Erre nem találok szavakat, tehát, tehát igazad van, igazad van. A kérdés a kérdés jogos, de, de nem tudom, hogy hol jön a válasz. De, de felborul van. a világ, hát miközben téged de, hát egy érintésért kirúgnak, addig Igen. egy másik embert a letapusásért sem büntetnek meg. Én nem azt akarom, hogy a letapusásért őt megbüntessék, én, én, én és így jutunk vissza, Gábor, az intimitás koordinátorhoz. Nevezetesen a var esetében, beleértve, vagy, én azt hittem, hogy emberek nem lesznek stadionokban, akik ezt elviselik, és mégis elviselik. Tehát, hogy az embereknek a tűrőképesség az messze túl van azon, mint amit én feltételezek róluk. De Gábor meg, ott van egy szabályrendszer. A lesről tudjuk, hogy mi az, hogy les. Igen. De a testi érintésben hol van a les? És ezt az intimitás koordinátor egyedül dönti el, a résztvevők megkérdezése nélkül. Gáborbazd meg ez, hogy a kurva életbe van? Mert ha nincs ebben konszenzus, akkor egész egyszerűen az intimitás koordinátor másodpercek alatt az egész színház feje fölé nő és egész egyszerűen egy hatalmi emberré válik, akin áll vagy bukik mások sorsa, és már nem a darab lesz a fontos, hanem hogy egyáltalán megmaradjon a színház. Szemben a varral, ami bármennyire is furcsa megakasztja a mérkőzést, mégis azt hivatott szolgálni, hogy pénzt a fegyver ne tudjon úgy bírót befolyásolni, hogy azt lehessen mondani, hogy valamelyik csapatnak kedvezett, és ezt valamilyen játékosok és tízezer nézők egy stadionban elviselik. Ott van egy szabályrendszer. Az Igen. intimitás koordinátornak vajon kialkotja meg a szabályrendszerét, és elnézést a csúnya szavakért? Hát én egyelőre, egyelőre Magyarországon ilyen nincs. Tehát De a, a külföldön, az... külföldön tudjuk, hogy az intimitás koordinátort az kikéri fel, és ki az, aki egyébként e tekintetben fellebbeszhetetlenül dönt. Ugye ennek a Frank Langellának azt mondja, idén április 14-én kirúgott a Netflix-től, amire elfogadhatatlanok tartottak a forgatáson. Az első megérzésem volt a hibás kiabálni és bosszutálni állni. Óránként 800 dollárért interjút készítettem válságmenedzserekkel, kemény kapcsolatú ügyvédekkel, szakmailag szimpatikusokkal. Ingyenes tanácsadás is volt. És azt mondták, ne jázd az áldozatot, ne perelj, a múltadba. Írja alá, vegye le a pénzt, és fuss, csinálj túl sokat, mutas bűnbánatot, szidled az alázatosságot, hogy sokat tanultál. Írja valaki, aki teljesen igazságtalannak találja azt, hogy az intimitás koordinátor miatt egy Netflix filmből száműzték. Nyilván lesznek őrületes, megint, a, megint a, az ügyvédek járnak jól, őrületes perek kezdődnek. El, és majd valamikor évek múlva igazságot tesznek bizonyos kérdés. Oké, okay, rendben van, és akkor téged számít a Katonaizos színházból. Nem. És akkor téged száműznek a katonai színházból, és majd a Nemzeti Színház fog számodra menedéket nyújtani, és akkor visszatérünk az első kérdéshez Kevin Spaceyhez és Placido Domingóhoz. Tehát ez hogyan van? Akiket Amerikából elüldöznek alappal vagy alap nélkül, azok Magyarországon úgy nyernek alkalmazást, hogy ráadásul ideológiaileg is megmagyarázzák, és semmiféle kivetni valót nem találnak azon, hogy tőlünk száz kilométerre adott esetben Milánóban, vagy ezer kilométerre adott esetben Washingtonban vagy New Yorkban, kit nem látnak szívesen a színpadon? És akkor nem arról van szó, hogy a hazai közélet mennyiben különbözik a katonai és a színház beléletétől, ami elválasztja őt a Petőfi Sándor utcától, hanem most itt Európán belül vagy a világban járkálunk. Ez ki a frászkúnyhó fogja feloldani? Van-e itt probléma, vagy nincs? Hát figyelj, biztos, hogy... hogy immár a Kevin Spacey boldog, hogy játszhat ebben az 1222-ben, a gázia is kevés, és akkor lehet örülni, hogy itt van. És a Placido Domingónak is lehet örülni. Igen, hát nem, nem, nem, nem, tudom, nem tudom ezekre a választ. Az, az hiszem, hogy egyszer csak valamilyen normális dolog fog ebből kiforodni, vagy azt remélem, inkább így mondom ezt. De ez, ez jelenleg egy... nem itt tart, ez most egyre hülye. Hát jelenleg nem, de ahhoz, hogy, hogy valami normális legyen, először el kell induljon valami téboly, úgy látszik, mert ez me meg megúszhatatlan. Ez most egy téboly, ami van. Gábor, én el tudom neked mondani, főleg fideszes politikusokkal szoktam találkozni, de én minden alkalommal megjegyzem azt, hogy ki az, aki egyébként beszélgetés közben megérint. Én ma már Tartózkodom ezektől, én rendszeresen meg vagyok érintve, mármint testileg, amit én mindig valamiféle hamis vagy valós intimitás tudatnak tudok be, és amit megjegyzek, de ami alapján még sincsen bennem egy olyan elítélő vélemény, amit az intimitás koordinátorral tárgyalva, elmennék Orbán Viktorhoz, és azt mondanám, hogy kivelük. Igen, de ha ledbe intimitás koordinátor, akkor ezek után, az érintések után, mert hiszen ott van, vagy figyel, megkérdezné, hogy te ebbe előzőleg. Hát Érted? egyfelől, másfelől meg meg... Figyelj, Gábor, de ebben az is benne van, hogy vajon a másik miért tartja ezt fontosnak. Tehát azért a maga az érintésben azért annál sokkal több van semmint, hogy egy intimitás koordinátor azt kifogásolja. Hát persze, de, de, de, de hát... Van ilyen ember, van olyan ember, szerintem ezt, ez, ha jól veszem ki, akkor ezt jól értelmezed, de ez a, a érintés dolgot. Ö, ö, ö, én, magam, én magam nem szoktam embereket fogdosni, és sőt, én még, még masszás szalomba sem megyek el, mert annyira utálom, a megfognak, vagy érnek Tehát ilyen, ilyen ez, ez engem nem fegyeget, illetve mindig megpróbálok olyan távolságot tartani emberekkel, hogy, hogy ne kelljen közel menni se, tehát hogy ne forduljon elő. De, de, de, de mondom, az intimitás koordinátor szerepének a veszélyessége pont az, hogy állandó ellenőrzés alatt tart valamit, amit nem feltétlen kellene, hogy, hogy, hogy mondom, hogy előzőleg meg, megkérdezte tőled az a valaki, aki hozzáért a, a hoz, hogy előzőleg megkérdezte tőled, hogy ha majd valamikor arra sor kerül, akkor te abba majd beleegyezel-e. Tőlem kérdezni. az egyik barátnőmet úgy, úgy szerették a, a, a, el, a, ahogy elmesélte, hogy az a fiú, akivel találkozott, és akivel egyáltalán nem volt biztos, hogy szerelmi kalandba fog bonyolódni mellettem, egyik pillanatról a másikra megcsókolta. Nekem, amikor fiatalabb voltam, gyakran eszembe jutott, hogy valakit megcsókoljak, és attól eldöntötté válik a szituáció, vagy épp ellenkezőleg, tehát abban az irányba, amit én szeretnék, vagy ellenkezőleg, Igen. sose mertem megtenni. De az, hogy aki ezt megteszi, azt én egyébként egy intimitás koordinátor révén likvidáljam, a szó fizikai vagy a szó képletes értelmében soha nem jutott az eszembe. Egy 1984, egy képtelen világ jelenik meg előttem, amit egyébként egyetlen egy módon lehet megakadályozni, az pedig a beszélgetés. Viszont az, hogy adott esetben te egy színházi rendezés közben olyan mértékben tudjál beszélgetni a szereplőkkel, hogy ennek eleget tegyél, nincs az a próbafolyamat, ami ezt lehetővé teszi, és az én szememben mégis a Kejfej titka az az, hogy nincs annyi idő, amit egyébként érdemes lenne megsporolni annak érdekében, hogy az ember valamiről ne beszéljen, azt az egy esetet leszámítva, ha egyébként valami olyan dologhoz ragaszkodik, aminek tényleg nincs értelme. De az is csak később derül ki, hogy az értelmetlenek. Csak ugye fizikai lehetetlenség, mert ezen az alapon hónapokig kéne ö, egy darabot próbálni, és az sem biztos, hogy ami akkor megszületik, egy hét múlva ne történne valami, amiben alapvető változást kellene beiktatni, valamelyik szebreplővel történtek okán, mégis ez a legszebb, és egyben visszautalok arra, hogy követem a te interjúidat, és a saját életeddel kapcsolatban is permanensen feldolgozol, és kérsz elnézést, különböző az életed főszereplőitől, korábbi magatartásod miatt, miközben nekem elképzelésem sincs, hogy adott esetben bizonyos fázisokhoz, bizonyos pillanatokhoz te hogyan érkezel el, és hogyan üzensz egy hajdan volt hozzátartozódnak, beleért vagy azt előtte tisztáztad vele, vagy az interjú által üzensz. Ez egyszerre bonyolult és egyszerű. Hát figyelj! Azt, hogy én, most miért az át, át, átestünk egy másik történetbe, az, hogy, hogy én, én... Nem estünk át, mert azt mondtam, hogy ugyanez a, megtörténhet egy színházi rendezés közben is, csak annak úgy, csak akkor soha se lesz vége. Igen. Tehát az, hogy, az hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy interjúban mondok egy fél mondatot, és aztán utána a sajtó azt fölkapja, majd utána összerakja, más nyilatkozatokkal, és ebből kerekít egy történetet, és azt állítja, hogy én egy mondatot azért mondtam, mert én akkor ott én bocsánatot akartam kérni valakitől. Hát ez, ez, ez egy teljes téboly, de ez, ez, egy, ez teljesen más lapra tartozik, mert akkor, hogyha én valamit szeretnék mondani, akkor elmondom, amik valamit nem szeretnék mondani, akkor nem mondom. Ugye ugyanez a színházban? A színház egy, egy ennél sokkal, hát egyrészt egy álságos világ, másrészt ilyen értelemben egy őszintébb világ. Hát érted, én, én a színházban nem viselkedhetek úgy, mint egy, egy sajtó ö, hely, de egy olyan helyzetben, ahol engem a sajtó, vagy faggat. Vagy, vagy egyszerűen csak egy szórakoztató műsort akar velem csinálni, tehát ez egy másik helyzet. De színházban... mi van akkor, hogyha egy igazi pszichodráma az, ahogy te egyébként egy darabot rendezel, és abban egyszerre van benne a darab, és egyszerre van benne a színész, miközben ennek így sohasem lesz vége, olyan mélységeket nyit meg, aminek vagy van értelme, vagy sem, ez is később derül ki, de egy olyan élmény tud okozni, amit egyébként az ember szeret megélni, beleért, vagy a rossz dolgokat kihalni, adja belőle, és akkor ez elvileg az intimitás koordinátort is távol tarthatja. Hol vannak a határok? Hol van az a határ, hogy én a te színészed vagyok, bemegyek hozzád, fél kilenckor és fél tizenkettőkor még mindig a szerelmi bánatomat meséled, és akkor azt mondod, hogy Jánoskám, ne haragudjál, de nekem van más dolgom is, és akkor elmélek az intimitás koordinátor, és azt mondom, hogy ez egy szemét alak, az esti alakítása múlik azon, hogy el tudom-e mesélni a szerelmi bánatomat, és nem hallgat végig, és te azt mondod, hogy három óráig hallgattam, mennyi ideig kell még hallgatom, és akkor azt mondja, szintémításkoordinátor igazgató, ameddig beszél, de azt mondod, hogy ez abnormális. Hát igen, <gül> hát de azért, azért normális emberek vagyunk. Hát vagy, vagy igen, vagy sem. De, de, mi, ne arra, hogy ezt mondom én, ne, a katonai ügyes nincs olyan ember, aki, aki ha engem három óráig tart, tart fogva a történetével, hogy akkor közben 40-szer ne bocsánatot, és ne tudnál hogy nekem biztos más dolgom van. Tehát, tehát ez, ez, ez... Hát majd egyszer, ha rád szabadulnak, gondolj rám, hogy én ezt meg... Én fogom, fogok rád gondolni, de, de ez nem fordulhat elő egyszerűen. Tényleg, ez most szóval nagyon komolyan mondom, és, és egyébként én, én, én álladat nyitva hagyom, de a szónak a... a valós fizikai értelmű, teljesen nyitva van az ajtóm, és mindig látják, hogy ben vagyok, és oda bárki bejöhet a szint Nem mindig voltán. egy ajtó, tehát a, a, a sok minden múlik azon, hogy egy ember bemegye, vagy sem. Ez igaz. Oké, okay. igen vagy nem. Örüljük, ez, hogy a Kevin Spacey és a Domingo itt vannak, vagy ezt nem lehet igen-nemmel megválaszolni? Ezt nem lehet megválaszolni, mert bizonyos érdékenységeket sért, és azon még nem vagyunk túl. Tehát akkor, amikor valakit elítél, most... Nem akarok a nagy politika terepére rátévedni, mert az újabb őrületeket nyit meg, de hát érted? Szóval, hogyha, ha valakit agresszornak minősítenek, tehát mondjuk hogy legyen az a placido domingo, akkor nem szerencsés, nem szerencsés hogy egy, egy ország kulturális intézménye az egész világ ellenében az illetőt, pártkarokkal fogadja. Ez nem szerencsés, egyszerűen az üzenete nem oké, ez még akkor is így van, hogy az illető kiváló mondjuk opera énekes. Ez nem, ez nem, valahogy, ez, ez, ez, ez nem jó, vagy nem valami valamit sért, valami valami, az nem oké. Végül egy oké. meglepő kérdés, hogy vagy? Ö, hát jól vagyok, hát most fejeztem be egy munkát, amit, amit nagyon szerettem, Budos. és most Budapest. Buda Mikor lesz? Buda vagy volt? Bemutató? Hát most volt a bemutató a hétvégén, és még, még a színház eljátszott kétszer, még lesz két előadás májusban, és hát ott, ott nagyon jól, jól dolgoztunk, úgy érzem, és hát f -f -f most fő próba hete van a, a színháznak, és a Moszkva-Peking transzformációs darabunkat éppen még még próbálják, és most azon, azon igyekszem, hogy ez a legoptimálisabb legyen. És nem mint művész, hogy vagy? Mint ember? Nem mint művész, kélek szépen, már az nem nagyon vagyok, tehát <síns> <síns> befolyásol engem, tehát olyan még nem volt, hogy engem az befolyásolt volna, éppen az van, Igen. de ezzel együtt túlestem egy, egy Covid-on a próbaidőszakom alatt, és az nagyon érdekes volt, és, és, hát és mi volt benne érdekes. érdekes? Ebben az volt az érdekes, hogy például tudtam Zoom-on próbálni. Tehát a színészek a színpadon ott voltak, rájuk irányítottak egy, egy számítógépet, és én itthon ülve instruáltam őket. Kitől Nagy kaptad érdekes. el? Még kaphattad el hát, sejtet? Konkrétan az életem párjától kaptam ha. el, aki, aki, aki ugye, hát hittyet, hány nagyon sok mindenre. Tehát, ideig voltál? Kiába, tehát amikor az ember alszik, akkor nem vesz föl maszkot, és nem tudom. Hát igen, hát, útlak, ha, ha, ha csak majd nem, teg... nem lesz egy egy alvás koordinátor, aki ezt elrendeli. Mennyi ideig voltál beteg, és mennyire? Nem nagyon voltam beteg, voltam fájt a fejem másfél napig, meg, meg lázat éreztem, de nem volt lázam, ez volt a legérdekesebb, hogy úgy mondjam. Ö, a nyolc napig voltam, nyolc nap. És hogy bírtad? Hát hogy itthon voltam tök egyedül, néha... Milyen tök egyedül, egyedül otthon lenni nyolc napig? Én szeretek, csak, csak azért nagyon feszült voltam, hogy mikor lesz ennek vége. Tehát, hogy, hogy azt nem érni, nem azt éreztem, nem egy olyan típusú betegséget éreztem, ami engem mondjuk ácsba kényszerít, vagy nem tudom. tehát Valahogy azt éreztem, hogy ennek sose lesz vége, tudod? Tehát hogy ilyen pszichés nyomás volt. Örülök, voltam, hogy meggyógyultál. -e. Hát meg az, hogy, hogy elmaradtak előadások, meg miattam is elmaradt. Kettő, hát ez rettenetes volt. De ez egy borgasztó. Nem tagadom. Annak kell örülni, hogy egy másik szereplő is covid hogy nem csak miattad marad el az előadás, hanem még valaki miatt. Ez jó. Ez, ez ennek lehet örülni. Ez ilyen ügyessége. Ilyen, nem tagadom. Szeretek veled beszélgetni, szia. Nagyon jó, szevasz. Máté Gábort hallottak. Mm. Valójában a segítségüket fogom kérni, akkor ahhoz fogom kérni a segítségüket, hogy ilyen és ehhez hasonló beszélgetések technikai és egyéb körülményeihez segítsenek hozzá. Hozzátéve, hogy megvan az előnye hátránya, hogy ezek ilyenkor személyesen vagy nem személyesen készülnek. Az intimitásnak bármennyire is furcsa, tud segítője lenne a telefon, mégis a személyes találkozás más. Még májusban kitalálok a jövővel kapcsolatos gondolatokat. Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit beszélgetések voltak, de az elsimon is. Az elsimon nagyon emberi volt, és tényleg, ma úgy rendben volt szerintem, ahogy elzárkózott a családját érint. De az olyan nagyon normális volt. Hát ugye ez az, ami a Kejfej Jancsi titka, és amire nincs, tehát hogy mondjam neked, ez... ez... Erre nem fogok tudni jól válaszolni. Tegnap ott voltam az akváriumban, és mégsem voltam ott. Mert? Mert beült, beültem megnézni fábrit. Hát mégiscsak. Aragán, érdekes volt. Kifelé jött. Meg... Igen? Igen? Nem? Igen, sokan meglepődnének, hogy, hogy, hogy mi jár az ő fejében azért. Egyáltalán nem volt ez fekete-fehér, egy kicsit ilyen dadaista kabaré, vagy lehet, hogy nem dadaista, de de elég szurális volt a dolog, és azért ne, egyáltalán nem olyan sematikus, mint ahogy őt le, le, elkönyvelik. Nem mondom egyébként, hogy különsőbben jó volt, de, de érdekes. Egyszer eljöhetsz a jött emberre, és kifelé a, jövet út, láttam. Út a a, a Rockenbauert láttam, meg a Kósa kósát láttam. Úgy terveztük egyébként, hogy biztos nagyon rövid lesz a fábbi, hogy ez egy csak egy ilyen télás. Hánykor kezdődött? Az hétkor. Meddig tartott? Hát szerintem az nagyjából tízig tarthatott. Hát, nem, negyed, negyed, negyed, jó, hát ugye 7 óra 10-kor kezdődött, 8 óra tíz, 9 óra 10, olyan fél tíz fél, fél előtt lett vége. Hát akkor, akiket láttam, akkor azok még ott valami beill idősettek, mert én ez, az egy nyilvános. Az... Hát ez 3-10 után ért véget. Aha, akkor megy, mert be bekukkantatunk, de mi gondoltuk, hogy akkor mikor lesz a következő? És ez nem reklám helyett sem. Szerintem 13-án. Hétfőn. Májuk? Nem. Most? nem. Június. Június. Jól van. Jól már hogy tervezzük, hogy arra egy. Élet. Június. Jó. És hallottad azt a beszélgetést, ami a Damiennel volt kapcsolatos? Nem. Jó, tegnap igen, igen. igen, És ott voltam, és, és, és direkt nem akartam telefonálni, mert ugye én egész más szemszőmből átom. Én a, például át én a színpadon néztem. És ugye, ahogy ez az úr is mondta, de Damiennek két háttérvokalistája, aki közül az egyik, az megüldöbbentően ugyanúgy énekel, mint a Rózsi. Ugyan arra voltam kíváncsi, hogy mikor váltja ki, figyeltem közelről, hogy mikor énekel ő a Rózsi helyet, és, a, és, és nem nagyon volt ilyen pillanat. De attól függetlenül, hogy valóban egy picit szomorú dolog, és így, így gondolkoztam is utólag rajta, hogy, hogy miért is áll milyen Ferenc még a színpadon, én úgy láttam, hogy egyébként élvezte a koncertet a maga módján, és ő énekelte végig. És azért, ahogy viszont végig énekelt, abban abba kevés kifogásolni való volt, magában a jelenségben van. De hát ez... És milyen érdekes, hogy azt követlen, ugye, ugye a d koncertről beszéltünk, bizonyos szempontból hasonlóakat élt meg az ember a Dusán koncertjén, ami valójában a Presser koncertje volt. De hát legalább nincs. Neki nincsenek rossz ízű kiszólásai, Mondhatjuk azt is, mert nem tud olyanokat mondani, de nem, szerintem nem igaz, hanem ő, ő amit csinál, azért azt, azért azt az a, jóval az átlag fölött teszi is. ami hang belőle kijön egy sohasem fénynél, azért azt, azt kevesen tudják. És akkor, és akkor bárkit, aki jött el, vagy megítéli, a, azt próbálkozzon utána csinálni a szakmában is. A tegnapi nagyon messzi jött embernek, mondom, az volt, tehát az ember szeretett volna a végén, tudod, mint valami matematikai feladatnál, hogy akkor összeadja, és azt mondja, hogy 25. És avval kell szembesülnöm, hogy nincs olyan, hogy összeadom, és ez egyszerre volt jó, és egyszerre volt kínzó, tegnap ez inkább volt kínzó, mint jó, miközben nagyon érdekes volt az egész, Nagy, egy, egy, egy hajszál választja el ezt az egészet, amit csinálok attól, amitől mindig rettegek, hogy az élet célja a küzdés maga, mert ugyanakkor egy hajszál, ha elválasztod... Én nagyon nem... utálom ezt a sort. De van benne, tehát van benne egy olyan izé is, ami arról szól, hogy egy, egy, egy, egy hajszál van, ami ezt elválasztja az élvezetektől, és Fischer Péter elküldte nekem azt a részletet, amit én kértem tőle, és itt is van, 212 e, azt mondja, hogy tudós el nem maradhat, én ki úgy kilestem az organizmus minden titkait, ki százszor boncolám az életet, Ádám hullát fog áll fel, csak mindannyiszor a tudomány sántán követi csak a meglevő ifjú tapasztalás, miként Bérenc költője a királynak, kész kommentálni a nagy tetteket, de megjósolni hivatása nincs. Tudós, mit gúnyolottok, nem látjátok é -e? egy szikra kell csak és életre jő. Ádám, de azt a szikrát azt honnan veszed? Tudós, csak egy lépés az, ami hátra van. Ádám, de ezt az egy lépés ki nem tevé, az nem tett semmit, nem tud semmit is. Ez az egy lépés, amit így Fischer Péter elküldött nekem, ebben nagy titkok vannak. De nem a, nem a küzdés maga. Nem, de ez Én most el, attól el is választotta. Köszönöm, hogy hívtál. Elvileg záródal. Ha nem, az csak önökön múlik. 061-712-42 Hú, Máté Gábor beszélgetése kapcsán jutott az eszembe, hogy én nem szeretnék most már lassan ilyen világban élni. Össze leszek 60 évet, de tegnap történt velem egy olyan dolog, ami hát kvázi magyarázatot ad most már ezekre a dolgokra. Beszálltam egy liftbe, és olyan, olyan a lift, hogy ha közben lehívják, akkor, akkor más is beszállhat. Lényeg a lényeg, hogy megáll előttem egy kutyás fiatalember és megkérdezi, hogy beszállhat-e a liftbe. Hát mondom, persze, csak azt kérem, hogy a kutyája ne nyaljon meg. Az első gondolatom az volt, hogy egyetem minek kérdezi meg, úgy udvariasságnak tűnt, de a mai beszélge vagy a mai adása után most már elgondolkozom, hogy ez most udvariasság volt-e, vagy pedig ez a, a korábbi, tehát felé megy a világ, inkább így mondom. És akkor mondtam, hogy igen, beszállhat, csak hogy ne nyaljon meg a kutyája, azt mondja nekem, hogy miért nem szereti a kutyákat. Öt perc múlva megyek ugyanazon a liften, kinyílik megint, két fiatalomban beszállhatok-e a liftbe. Ha most így fogunk élni, hogy tényleg ennyire figyelni kell, meg vigyázni kell, hát szerintem nekem ez elborzasztó. Nézze, ez azért nagyon érdekes, mert ugye ugye a kutyát nem tudja rávenni arra, hogy ne nyalja meg, tehát akkor egyszerűbb, ha kimarad. A másik esetben könnyen lehetséges, hogy akár a Covid-dal is összefüggésben lehet. Én ezt megkérdeztem, de azt mondták, hogy szavába vágok, hogy nem, hanem hogy nem szeretik sokan, hogyha egy, egy liftbe mennek. Hát. Van ennek olyan része, amit lehet uh, szeretni, ez a résztvevőkön múlik, nem, tehát értem, amit mond, uh, elérte a mai uh, műsor, uh, tehát az üzenetet ön megkapta, de az üzenet az most, hogy ön erre miképpen tekint, abban nem fog tudni, tehát ha azt mondom, hogy jó vagy rossz, akkor olyan módon lépek be az ön életébe, amilyen módon nem akarok. De már teljesen, teljesen meg, meglepődtem, hogy a Márté Gábor szegény, hogy így néz maga körül, hát kvázi tényleg, hogy minden pillanatban követnek-e, vagy mi történik. Hát így nem lehet élni, könyörgöm. Igen, egyfelől nem lehet élni, másfelől pedig ugye a közéletben hol van az intimitás koordinátor? Hát Tehát, ja. hogy, hogy ennek az ordító, köszönöm szépen, telefonát, ennek az ordító különbségét nem lehet ez nem kettős mérce, ez valami olyannak a nem tudomásulvétele, vagy azt mondani, hogy más, amire nem lehet magyarázat. Én nem azt mondom, hogy egyik vagy másik, de az, hogy egyik és másik, az szerintem nem normális. 061 71242. Ez a szám egyszer még végigmegy. 3 perc 40 de nyugatan telefonáljanak, ha akarnak. 061-712-42 Szia ja, Horváth Péter! Először azt mondjam, a tegnapi este az fantasztikus volt, és ez a hölgy, a, a, a Tolmács hölgy és az aznak a története, az a fél-fél órás -fél amit csinált, ez előrevetíti azt, amire te gondoltál szerintem, hogy ma szeretné a későbbiekben néha foglalkozni, és nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra. A másik a mai témával, kapcsolatban ez a mitú mozgalommal, hát én annyira boldog vagyok, hogy én 45 éve a saját magamura vagyok, és azt is akar, amit akarok. Érted? Én a mai napig is sokszor eladom őket ismeretlenül édesemnek szólítok. Mi lenne, hogyha mindenki visszaszólna, hogy följelentem vagy valami, hát ez egy lenne a világ. És én, én nagyon örülnék, ha ezt egy ilyen lenne a Nemzeti Színház igazgató. Én nagyon sajnáltam Marton László-t, nagyon sajnáltam Kevin Kevin Spacey helyre a világ összes filmbe, Paul Gessi-ről szóló filmbe, Ezeket röhheljesnek tartom. Tessék bizonyítani, akkor kell bizonyítani, hogy mondtam, hogy történik. Ez vonatkozik Sáros Dillillára, akárki más a Marchmászal, akárki a kapcsolatban. Nem utólag 20 év múlva, meg 5 év múlva, 2 év múlva. És nagyon örülök, hogy Placido Domingóit kell. örülök, hogy Kevin Spacey játszik egy magyar filmben, mert hát mi még nem vagyunk ennyire hülyék. Remélem, hogy nem is leszünk, érted. Én az egész intimitás koordinátorokat nem érdekelnek, érted, hogy ilyen baromsak. És még egyszer, a végén 45 évet szabad ember vagyok hálás is de meg amit akarom, mindenki megyakarom. Én ez a lélet, a 061-712-42 a mai műsor elkészítésében. Kurtács Andrács, Galambos Ádám és Lakatos János vettek részt. Köszönet érte. Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Minden nap meglepetés És minden nap korlátozott apokalipszis Ha nem ez volt az utolsó hónap után, De még hét előtt találkozunk A kettő között Dörö.fialajanaskukac.gmail.com Igen Öreget, Minden dolognak két vége van majd végle Tehát Horváth Péter az egyik véglet Az gondolom an anchor, Never to be free Just wanna stay in the business of making you happy well I'm just waiting for you waiting. a priest runs through the chapel of The calendars are turning A Jesus freak on the street says He is returning well Sometimes a little bit of faith can go lad 061 712 42 Senki többet? My soul is mine I never asked to be freed Well sleep now, sleep now Take as long as you need Cause I'm just waiting for you Wait